De Trudy alaposan megmosta a fejét, hogy igazán szégyelheti, amiért így elhagyta magát. Egy felnőtt ember, aki már nagyapa is, nem elég érett ahhoz, hogy túltegye magát a csalódáson. Mit gondol, mire vélik majd a többiek a távol létét? Felőle aztán gondolhatnak, amit akarnak. Nos, végül mégis elment. Aki ismeri Trudyt, megérti ezt.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 Óriási madárként haladt a teherszállító repülőgép a sötét égen. A súlyos motorok dübörögve küzdöttek a viharral, amely minduntalan el akarta téríteni a gépet útvonaláról. Heves jégeső csapkodta a gép fémtestét. Pocsék idő van, morogta Dick, a fedélzeti mérnök. Ezek a meteorológusok is megérik a pénzüket. Hát megemlítették akár egy szóval is a hóvihart. Ez jégeső. Helyesbített Fred a rádiós. És a meteorológusok sem mindentudók. Ne felejtsd el, hogy csak időjárás előrejelzést készítenek. De semmi sem változik olyan gyorsan, mint az időjárás. Vaknak kell lenniük, hogy egy ilyen vihart ne vegyenek észre. Te aztán begorultál, öreg fiú. Vár csak, te is másképp beszélsz majd, ha törött csontokkal kászálódunk ki az összeroncsolódott gépünkből. Azt hiszem, még fizetnél is érte csak, hogy neked legyen igazad, levetett Fred. Öregem, nem ez az első eset, hogy ilyen időnk van, s eddig még nem történt semmi bajunk. Néhány óra múlva már el is felejtjük, és nyugodtan énekelheted a karácsonyi énekeket a lányoddal az öledben. Mi nem éneklünk karácsonyi énekeket, morogta nagyon jól tudod. A földön békesség, közben hol itt, hol ott törik az embereket. Kicsit ellentmondásos ez a vallásos szöveg. Ezért inkább tudni sem akarsz róla. Aha, válaszolta dick, miközben feszülten figyelte a műszereket. Egy pillanatig mindketten hallgattak, majd Fred szólalt meg. Figyelj, lehet, hogy furcsát kérdezek, de tulajdonképpen miért vagy ennyire ellenséges a hittel szemben? Hit. Mit jelent egyáltalán ez a szó? Na ne jázd itt a tudatlant, jól tudod, mire gondolok. Mindig berzenkedsz minden ellen, aminek közel van a kereszténységhez. Beszéljünk inkább valami másról. Ez elég gyerekes válasz volt. Rendben, ha mindenáron tudni akarod. Nincs semmi bajom a hittel, de szinte felfordul a gyomrom, ha látom, hogy a magukat keresztényeknek nevező emberek élete világosan mutatja, hogy nem azok. És akár megsértődsz, akár nem. Az a véleményem, hogy nincs is másmilyen keresztény. Igen? Tudom, mit akarsz mondani, hogy a keresztények is csak emberek, ugye? Közismert, elcsépelt frázis, amit már épp eleget hallottam. Ezzel magyarázzátok azt a tényt, hogy a gyakorlatban nincs különbség hívők és hitetlenek között. Csak vasárnap. A hívők templomba mennek, a többiek pedig kialusszák magukat, esetleg elmennek horgászni vagy focizni. Ha holnap leégne a világ összes temploma, én ugyan nem hiányolnám, és a világ sem lenne rosszabb, mint amilyen jelenleg. Azt hiszem, érhet még meglepetés. Azok alapján, amit eddig tapasztaltam, aligha. Sok olyan ember van, aki a hitének megfelelően él. Hát úgy látszik, ezek mindig eltűnnek onnan, ahová éppen megyek. Vagy talán csak nem tűnnek fel neked? Hogy érted ezt? Úgyhogy egyszerűen nem figyelsz fel rájuk. Fred, ha léteznének igazi keresztények, akkor nem kellene különösebben felfigyelnem rájuk. Az ilyen emberek nagyon is feltűnőek lennének ebben a világban. Vagy pedig semmit sem értettem meg a kereszténységből. Azt gondolom ugyanis, hogy a kereszténység teljesen megváltoztatja benne hívőket. Őszintén szólva, bármilyen durván hangzik is, ahogy elnézegetem a báránykáit. Nem sokat várhatok ettől a Jézustól. Hol az a hatalmas erő és szeretet? Te gúnyolódsz Jézuson. Nem, a világért sem. Te kezdted el, most pedig haragszol, Dick komolyan. Tényleg nem gúnyolódom, de mi legalább ne csapjuk be egymást. Ha feltétlenül ezekről a dolgokról akarsz beszélni, akkor hadd mondjam meg őszintén a véleményemet. Minden ember szeretne boldog lenni, és mindenki keres egy kapaszkodót az életben. Hidd el, én is. De honnan tudhatnám, hogy Isten, feltéve, hogy létezik, meg tudja adni nekem mindazt, amit keresek? Mégiscsak azokon kellene látnom ebből valamit, akik azt állítják, hogy ismerik őt, és mutas nekem valakit, aki példaként szolgálhat. Mert akkor hinnél? Talán akkor ünneplek majd karácsonyt én is, hisz a karácsony annyit jelent, hogy Krisztus megszületik egy ember szívében, nem? Nagyon is jól tudod a dolgokat, csodálkozott Fred. Hát igen, tudok egyet és mást. Frednek ettől nem lett jobb kedve. Ő maga kezdte ezt a beszélgetést, és bántotta, hogy valóban rejtőzött némi igazság Dick szavaiban. Egy keresztény tényleg fel kellene tudni ismerni a viselkedéséről, arról, hogy mit csinál és mit nem. És elég volt csak magára néznie, hogy lássa, mennyire nem így működik a dolog. Ő talán jó példát mutatott ahhoz, hogy valaki vágyakozni kezdjen a Krisztussal való életre. Beszéljünk valami másról, törte meg Dikka csendet. Nem akartam elrontani a kedvedet. Nézd csak, ezt vettem a kislányomnak. Jó pofa, nem? Ezzel kikotort a zsebéből egy babát. Aha, vicces, felelte Fred, de nem tudta kiverni a fejéből a beszélgetésüket. Járni is tud. Mit ki nem találnak? Biztosan jó drága volt. Nem vészes. Egyébként... kezdte Dick, de nem folytatta a mondatot. Egyébként mit akartál mondani? kérdezte Fred. Dick nem válaszolt, csak feszült figyelemmel ellenőrizte a műszereket. Nagyon különös látványt nyújtott, ahogy ott ült ideges arccal, babával a kezében. Tombolt a vihar. A repülőgép rászkódva remegve küszködött a vad természeti erőkkel. Billa másodpilóta jelent meg bellettük, és elgondolkodva bámult kifelé az ablakon. Veszítünk a magasságunkból, jegyezte meg Dick. Valami nem stimmel a magassági kormányjal. Bob még kézben tartja a dolgot, de a gép már nem engedelmeskedik teljesen. Őszintén szólva, egyre rosszabbul kormányozható. Mit gondolsz, a jég okozza? De hisz ez lehetetlen? Nem tudom. Egész nyugodtan beszéltek, pedig mindketten tudatában voltak a veszélynek. Minél előbb le kell szállniuk a géppel... Bill újból beült a pilóta fülkébe, otthagyva a másik két férfit nyomasztó hallgatásban. Fred nem sokára utasítást kapott, hogy próbáljon meg kapcsolatba lépni a légi irányítással. Szakadatlanul küldte a jeleket. Arra a gondolatra, hogy még legalább másfél órányi távolságra vannak az úti céljuktól, cseppek jelentek meg a homlokán. Dick előre hajolt, hogy megbeszélje a helyzetet a két pilótával. Eltértek a menet iránytól, és csak becsülni tudták, hol is lehetnek pontosan. Nem tűnt túlságosan megnyugtató helyzetképnek. Bob az első tiszt lefelé irányította a fényszórókat, a sugárnyaláb viszont beleveszett a ködbe. Nagyon rosszak voltak a látási viszonyok. Esélyük sem lehetett arra, hogy ilyen körülmények között kényszerleszállást hajtsanak végre. Könyörtelenül esett a magasságmérő mutatója. Dübörgő zajjal próbálták a motorok kiragadni a gépet a gravitáció vonzerejéből, mégis minden perccel közelebb kerültek a földhöz. – Menj a helyedre, Dick, és kapcsolt be magad! – rendelkezett határozottan Bob. – Nem tudjuk fenntartani a gépet, ezért készülj fel a leszállásra. Úgy érted a halálba szállásra, morogta érdes hangon Dick. Nem ma repülök először. Ezt nem ússzuk meg élve. Nem szabad ebből kiindulnunk. Vannak még csodák a világon. Te csak menj a helyedre, Fred pedig annyi jelet adjon le, amennyit csak tud. Dick vállat vont és visszajut a helyére. Miközben bekapcsolta a biztonsági övét, továbbította az utasítást Frednek. A férfi megállás nélkül hívta az irányítókat. Kétségbe esett segélykiáltás volt az üzenetük, de nem érte el földi célpontját. Dick fegyelmezett hangon számolt be társának a dolgok állásáról, mintha semmi sem történt volna. Ez a véget is jelentheti, suttogta Fred. Enyhén szólva, nincs sok esélyünk a túlélésre. Ezt már én is mondtam. És akkor? Semmi és akkor... Csak ez a hidegvérű bob ül úgy a helyén, mintha rendben le tudna szállni. De lehet, hogy ő is csak úgy tesz, mintha nem esett volna kétségbe. Innen nem kerülünk ki élve, sóhajtott Fred, és tanácstalanú bámult a barátjára. Keze remegett a morze billentyűkön. Nem hinném, hogy nagyon rossz lesz, Fred. Egy pillanatig talán szörnyen fogjuk érezni magunkat, aztán kész, vége. Nem szedte magát össze Fred. Ezzel nincs vége. Tudom, hogy akkor találkozni fogunk Istennel. Öregem, horkant fel Dick, te rettegsz. A halál félelem beszél belőled. Miért? Te talán nem félsz? Dick nem felelt, de Fred látta, hogy rángatózik a szája széle és remeg a keze. Talán, szólalt meg hirtelen, de a hangja már nem volt olyan határozott, mint máskor. Talán igazad van. Ki tudja, igazán nem akartalak megbántani. Mivel? kérdezte Fred halkan. De Dick csak ráztal a fejét és hallgatott. Hol csápattan várták a véget. Dick a feleségére és a kis dollira gondolt. Maga előtt látta őket, amint az asztalnál ülnek és izgatottan várják, hogy hazaérkezzen. Sose fogja viszont látni őket. Könnyes szemmel nézett a babára, amely a földön hevert az ülése mellett. Nagyon szorongatta valami a torkát. Fred gondolatai mindeközben öreg édesanyjánál jártak. Látta megcsillanni ezüstös haját a fényben, amint Bibliát olvas. És a kávéskannát az olajégőn, amint éles fénye a csészékre esik. Elől a pilóták is csendben ültek. Bob maga elé meredt és éles szemmel fürkészte a sötétséget abban a reményben, hogy csodával határos módon mégis keresztül törhet rajta a pillantása, és végre megláthat valamit. Botkormányt markoló erős kezei nem remektek. – Gondolod, hogy megmenekülhetünk? – kérdezte Bill. – Istennél semmi sem lehetetlen – válaszolta Bob nyugodtan. – Hogy érted ezt? – ha végignézel ezen a világon, akkor el sem tudod képzelni, hogy valaki a mennybe kerülhet. De Isten elkészítette a karácsonyt, ezért mégis megtörténik. Te tényleg hiszel ebben? Igen, hiszek benne. Bob folytatta Bill habozva. Te sosem beszéltél a levegőbe. Mindig olyan voltál, mint egy szikla a hullámverésben. Mond, most sem félsz. Bob töprengedt egy pillanatig társára nézett, majd megszólalt. De ugyanúgy félek, mint ti. Mégis tudom, hogy Isten nem hagy el, és ebben te is biztos lehetsz. Hörögve repült tovább a gép. A fényszórok egyszer csak áttörték a sűrű ködöt, és egy folyó hömpölygő vize tárult a szemük elé. Hosszú évek tapasztalatát és gyakorlatát bevetve küzdött Bob, hogy uralma alatt tartsa a gépet. Tudatában volt felelősségének. Lehetetlen, hogy szilárd talajt érjenek, a gépet ugyanis képtelenség felemelni. Egy lehetősége maradt. Meg kell kísérelnie a vízre leszállni. Már csak néhány pillanat, és a gép hatalmas csattanással a hullámoknak ütközött. Elsőként diktért magához a kábulatból. Csodálkozva nézett körül, és megpróbálta rendezni a gondolatait. Arra még emlékezett, hogy az üzemanyag adagolást leállította, de aztán lezuhantak, vagy leszálltak, hiszen még életben van. De nem sokáig gondolkodhatott a megmenekülésükről. A gép felszakadt testén hatalmas erővel tódult be a víz. Miközben gyorsan kikapcsolta a biztonsági övét, billjött felé a pilóta fülkéből. Nem sérültél meg, Dick? Dadokta, Nem tudom, vagyis nem hiszem, mert mindenemet tudom mozgatni. Hajszál híján oda vesztünk. Ki kell innen jutnunk, mielőtt elsüllyed ez az ócskavas. Mi van a többiekkel? Fred kis időre elvesztette az eszméletét, de hamar magához tért. Ő szerzett néhány karcolást. Bob járt a legrosszabbul. Eszméletlen állapotban találtak rá az ülésén. Úgy tűnt, hogy eltört az egyik karja, így óvatosan szabadították ki a biztonsági övéből. Legfőbb ideje volt, hogy elhagyják a roncsot. Hatalmas sebességgel emelkedett a víz. Egy lyukon kimásztak a gép törzséből, és a bal szárnyon kerestek menedéket. A hideg szél átfújt vizes ruháikon. Bill még egyszer visszament a gép belsejébe, hogy magához vegye a legszükségesebb dolgokat. Miután túl voltak az első ijettségen, lassan tudatára ébredtek helyzetük súlyosságának. Segítségre nem számíthattak, és itt álltak egy süllyedő roncson a sötét éjszakában egy folyó közepén. Meddig tarthatnak ki? Húsz percig? Talán egy óráig? Bill kilőtt egy jelző rakétát. Vajon meglátja valaki? És ha észrevenné is? Bemerészkedne a folyóba ilyen időben. Kissé kábán gugoltak szorosan egymás mellett a repülő törzsébe kapaszkodva, hogy a hullámok lenesodorják őket, és el ne ragadják valamelyiküket. A még mindig öntudatlan Bob ernyetten feküdt közöttük. A gép centiméterről centiméterre süllyedt a vadul csapkodó hullámokba. Magasra felspriccelt a tajtékos víz. Csak szél és víz. Úgy tűnt, mintha minden összeesküdött volna ellenük, mintha az elemek az elpusztításokra törekednének. Azért élték túl a kényszerleszállást, hogy most nyomorúságosan belevesztenek az áradatba. Ezt nem sokáig bírjuk. Sóhajtott Dick. Kilövöm a második rakétát, javasolta Bill. Várj még egy kicsit, takarékoskodnunk kell velük. Aggályoskodott Dick. Minek takarékoskodnánk? Ha még várunk vele, akkor lassan már soha többé nem lesz rá szükségünk. Na, adj ide egy rakétát! Dick oda nyújtott egyet Billnek. Dühöngött a vihar. A fehéren habzó hullámok már összecsaptak a repülő szárnya felett. Meddig bírják még? Meddig képesek összefagyott kezeikkel tartani magukat? Ekkor, miközben a rakéta fényes csíkot húzott a sötét égen, Dick egy erős szélruham következtében elveszítette egyensúlyát. Társai tehetetlenül nézték, mint tűnik el a zavaros vízben. A vihar dühöngése ellenére hallották segélykiáltását. Istenem, segíts! Vadul hadonászott a karjaival, kétségbe esetten keresett valamiféle kapaszkodót. Minden erejét megfeszítve küzdött a pusztító erőkkel és a halál jéghideg sötétségével szemben, amely már minden oldalról körül zárta. Barátai nem tudtak utána nyúlni. Már rég eltűnt a szemük elől, amikor Dick még mindig hevesen harcolt az életéért. Élni akart. A feleségéért és a kislányáért. De magáért is. Jeges félelem vett rajta erőt, amikor észrevette, hogy az örvény magával ragadja, és ereje egyre fogy. Kezei még mindig kétségbe esetten tapogatóztak, majd hirtelen megkönnyebbülés járta át. Ez az. kapaszkodót talált. Az áradat a gép mentén sodorta, és a repülő farkában sikerült megkapaszkodnia. Teljesen kimerült, de a túlélés vágya képessé tette arra, hogy emberfeletti erőfeszítéssel felhúzza magát a gép visszintes vezérsékjára. Életben maradt tehát. De meddig? Teljesen kimerülten azon gondolkodott, hogy talán jobb lett volna végleg elmerülni az áradatban. De ekkor belemart a felismerés. Nem, nem akar meghalni. Félt. Amikor hullámsírként körülölelte a sötét víz és olyan közelinek érezte a halált, szörnyűséges félelem kerítette hatalmába. A gépben korán volt ilyen rettenetes. Most viszont úgy félt, mint egy gyerek a sötétben, és rettegését tetézte, hogy egyedül volt. Nem akar meghalni. Nincs még készen rá. Bár azt is érezte, hogy ezúttal talán nincs kibúvó. De mi van Istennel? Nem, ő nem kerülhet Istenhez. Más körülmények között nevetett volna ezeken a gondolatokon, de most a halállal sarkában komolyan kellett vennie őket. Félig fagyott kezekkel kapaszkodott a hátsó kerék hideg fémtestébe. A szárnyon lévő társai minden bizonyjal azt hitték, hogy már megfulladt. Ő sem látta a három férfit, viszont bizonyos időközönként egy-egy jelzőrakéta repült föl a sötét éjszakába. Fényük kihangsúlyozta a sötétséget, ami aztán még sűrűbbnek tűnt. Múltjának képei jelentek meg a szeme előtt. Látta magát az iskolában, hittanórán, gyerekként otthon a szüleivel. Látta a feleségét és a kislányát. Még sosem érezte ilyen értékesnek az életét, és nem volt ennyire tudatában tehetetlenségének sem. Nem akart meghalni, de sejtette, hogy saját erejével ezt nem tudja megakadályozni. A véletlen műve volt, hogy meg tudott kapaszkodni ezen a süllyedő repülőgéproncson, és hogy még életben van. Mi vagy kinyújtotta az utolsó pillanatban ezt a kapaszkodót? Isten felelete lenne a segély kiáltására. Szinte élettelenül lógott dik a lassan süllyedő roncs végén. Kezdett kábulni, és utolsó erejével kapaszkodott már. Aztán hirtelen kitörő örömkiáltást hallott. Egy hangot, amely hangosabb volt a szél süvítésénél is. A remény hangját, egy kiáltást, amely ismét magához térítette. Szorosabban fogta a fémszegét. Itt a segítség. Dik felemelte a fejét, és abba az irányba fürkészett, ahonnan a hang hallatszott. Igen, egy apró fényt látott. Egy csónak, mi más lehetne? Valaki észrevette a vészjeleket. Megmenekültek. Még jobban kiemelte magát a vízből, és könnyes szemmel követte a táncoló kis fényt. A három férfi a szárnyon hangosan kiáltozott. Dick feszülten figyelt, hall-e valamilyen választ? Igen. Egészen halkan felelt valaki. Egy ember a segítségükre sietett, és egyre közeledett feléjük kis csónakjával. Nagy nehezen sikerült a szárnyig eljutnia, ahol a három férfi kapaszkodott, kétségbe esetten. Van egy sebesültünk, kiáltotta Fred. Őt kell először biztonságba helyeznünk. Bob imbolyogva indult előre, és rögtön el is veszítette az egyensúlyát, de két erős kéz elkapta, és a hintázó csónakba fektette. Amikor Bill és Fred is beszállt, a csónak csak nem a pereméig belemerült a tomboló vízbe. Kicsi a csónak, és szivárog is bele a víz, de nem volt más, magyarázta megmentőjük. Veszélyes a folyó, de nem vagyunk túl messze a parttól. Meregetnetek kell a vizet, miközben evezek. Az idegen eloldozta az evezőket, és eltaszította a csónakot a szárnytól. Hullámok csaptak át a peremén. Bob ismét eszméletlenül feküdt a csónak aljában. Bill és Fred meregették a vizet, miközben az ismeretlen férfi keményen húzta az evezőket. Ebben a pillanatban velőtrázó kiáltás hangzott fel a sötét éjszakában. A csónakban lévők szinte megkövülten álltak meg. Van még valaki a roncson, kérdezte megmentőjük. Dick, préselte ki magából Fred. Azt gondoltuk, hogy belefulladt a folyóba. A csónak megtelt, már nem tudunk több embert felvenni, sóhajtott a férfi. De meg kell próbálnunk. Akkor mind elsüllyedünk. Nézzétek már most, milyen mélyen van a csónak. Igaza van, mondta Bill fáradt hangon, nem tudjuk magunkkal vinni. Talán valaki érte tud jönni, miután partot értünk. Nincs értelme mindannyiunk életét kockára tenni. Segítsetek, kiáltotta Dick. Nem tudhatta, mi átszódik le a csónakban, azt azonban észrevette, hogy haboznak. Majd a kis fény újból távolodni kezdett. Elmennek nélküle. Nem, ne menjetek el! Kiabált kétségbe esetten. Istenem, segíts! Mozdulatlanul ültek a férfiak a himbálózó csónakban. Istenem, segíts! Ismételte elgondolkodva az idegen. Hirtelen megfordította a csónakot, és evezni kezdett a roncs felé. Mit csinál? Kiáltotta Bill megrökönyödve, hiszen maga mondta, hogy ez lehetetlen, nem kockáztathatjuk meg. A férfi csak hallgatott. Az imbolygó viharlámpa fényében jól látszott az arca. Erős, idősebb ember volt, tekintete pedig elszántságot tükrözött. A roncs mentén a farokig küzdötte magát a csónakkal, majd amikor megpillantotta a dikket, ügyesen a repülőgép fémszegélyéhez kormányozott. A férfi átadta Ferednek az evezőket, és átmászott a gépre. A szél belekapott a csekijébe, és felfújta, mint egy léggömböt, miközben a repülő végében állva kiemelte a fedélzeti mérnököt a vízből. Diknek jártányi ereje sem volt már, így az idegen cipelte el a csónakig. Egy hibás lépés, egy erős széllökés a végüket jelentette volna. De mégis sikerült megtenniük a rövid távolságot, és barátai segítségével dikkis is a csónakba került. Túl sokan vagyunk, és egyre több a víz a csónakban, kiáltotta Bill. Ezért ne is maradjatok itt tovább, válaszolta nyugodtan a férfi, és eltaszította a csónakot a roncstól. Kormányoz egyenesen a part felé, ott megtaláljátok a házamat. Nem maradhat itt jabálta Bill. Utána értem jöhettek. És ha nem sikerül, ha túl későn érkezünk, sikerülni fog, itt várok rátok. Meg aztán nekem hatalmas megváltóm van. Én meghalhatok, de a barátotok nem. Nem, szó sem lehet róla, nem hagyhatjuk egyszerűen itt, kiáltotta Fred. Bill Fred vállára tette a kezét, és megszólalt. Evez. Én merem a vizet. Nincs más választásunk. Az idegen nem szólt többet. Olyan szilárdan állt a repülőgép roncson, mint egy szobor. Jacky a gép törzset verte. Szótlanul merettek rá a férfiak, még el nem tűnt a szemük elől a sötétben. A csónakban lévők az árral küzdködve keresték a partot. Mennyi ideje hánykolódhatnak már a folyón? Úgy tűnt, szinte órák teltek el, mióta maguk mögött hagyták a roncsot az idegennel. Dick ismerte a vizet a csizmájával. Olykor-olykor felegyenesedett, és abba az irányba nézett, ahol a repülőgépet sejtette. A csónak elején bob feküdt, és halkan sóhajtozott. Egyikük sem szólalt meg. A vihar továbbra sem csillapodott. Tombolva támadta csónakra, mint egy vadállat, akinek a karmai közül kiszökött az áldozata. És ekkor teljesen váratlanul megpillantották a partot. Megmenekültek, élhetnek. Bill és Fred biztonságba helyezték Bobot, Dick azonban a csónakban maradt és merte tovább a vizet. – Gyere, Dick! – szólalt meg végül Fred, aki sejtette, mi játszódhat le társában. – Kérlek, gyere! – féltette a barátját, mert nem tudta eldönteni, mire készül. Dick arckifejezése egyszerűen nyugtalanította. Ekkor Dick elhajította a csizmát, egy erős mozdulattal megragadta az evezőket, eltaszította a csónakot a parttól, és eltűnt a sötétben. – Dick megőrültél, gyere vissza! – ordította Fred. Választ azonban nem kapott csak a szél gúnyos sűvítése hallatszott. Dick visszafelé evezett. Mindazok ellenére, amin ezekben az órákban keresztül ment, mintha elfújták volna fáradtságát. Erős csapásokkal hajtotta a csónakot a tajtékzó vizen. Vissza kell jutnia, vissza az idegenhez. Tudomást sem akart venni a kimerültségről, miközben elűzte azt a gondolatot is, hogy semmi értelme az egésznek. Nem szállhat addig partra, amíg a férfi a repülőgép szárnyán áll. A férfi, aki olyan bátor volt, hogy kockára tette érte az életét. Teljesen felbőszítette a gondolat, hogy társai már feladták a reményt, hogy megmenthetik az idős embert. Vagy még inkább az, hogy talán helyesen ítélték meg megmentőjük túlélési esélyeit. Vissza kellett eveznie. Teljesen elveszítette az idő érzékét. Hirtelen elcsendesedett a szél, ám ő alig vett róla tudomást. Csak egy gondolat űzte, vissza kell jutnia a roncshoz, hogy elhozhassa azt, akinek az életét köszönheti. Mindenütt sötétség honolt. Csupán a viharlámpa égett egyetlen fénysugárként a fekete elhagyatottságban. Csak egy kicsit lenne világosabb. Kétségbe esetten gondolt arra a lehetőségre, hogy ebben a sötétben akár el is evezhet a roncs mellett anélkül, hogy észrevenni. Megfordította a csónakot, lehet, hogy visszafelé evezett. Fogalma sem volt merre tart. Ki tudja, nem köröze már régóta egy helyben. Veszett ügyért küzdött, de nem akarta beismerni. Meg kellett találnia a férfit, nem adhatja fel. Harcolni fog a vihar ellen, a víz ellen, az éjszaka vad erői ellen. A csónakban már magasan állt a víz, de nem törődött vele, és nem is volt ideje kimeregetni. Keleten már lassan készülődött az új nap. Dik tudta, hogy nem sokára elhagyja minden ereje. A karjait már alig érezte, a háta pedig sajgott. Egyre erőtlenebbül húzta az evezőket. Ám ekkor a hajnal gyér világosságában, amikor a szél elűzte a víz felett megülőködött, megpillantotta a repülőgépet. Már csak az oldalkormány csúcsa mered ki a vízből. Az idős ember eltűnt, Belefulladt az örvénylő folyóba. Dick imbolyogva állt a csónakban, mert hirtelen átjárta a felismerés. Vereséget szenvedett. És zokogni kezdett, mint egy kisgyerek. Az idős ember kockára tette érte az életét. Néhány órával ezelőtt, vagy talán néhány napja is van már, felszólította Fredet, hogy mutasson neki valakit, aki igazán bízik Istenben. Hát most találkozott egy ilyen emberrel. Halkan csapkodta a víz a csónak oldalát. Olyan volt, mint egy suttogó hang. A folyó hangja, amely egy titkot akar feltárni előtte. Ó Istenem! szólalt meg Dick, és a kezébe temette az arcát. Legyőzöttnek, bűnösnek, nyomorultnak és kicsinnek érezte magát. Kimondhatatlan bánat égette a szívét. A szívét, amely irgalom, megváltás, bocsánat, és leginkább békesség után vágyakozott. Igen, kereste a békességet Istennel, akinek a jelenlétét érezte, amikor körülvette a halál sötétsége. Akihez félelmében kiáltott, és aki végül kapaszkodót adott neki a gyilkos áradatban. Aki ebben a pillanatban olyan messze volt, és mégis olyik közel. Hatalmas megváltón van. Valóban az öreg hangját hallja, vagy csak a szél susogása és a víz csapdosása játszik vele. Honnan jön ez a hang? Régi, jól ismert szavaknak tűntek. Talán a szívében szólnak. Vajon nem volt-e Betlehemben is hideg? Nem volt-e rideg és szegényes az istálló? Kiválasztotta a durva Istenfiának Isten fiának Magányos csónak sodródott a folyón. Egy férfi ült benne, aki végkimerültségig küzdött, ám végül megadta magát Istennek. Ő ugyanis eljött megkeresni az elveszetteket, hogy nyugalmat adjon azoknak, akik elfáradtak az életterhei alatt, vagy akiket éppen az összeroppanás fenyeget. Néhány óra múlva Bill és Fred rábukkant végre a csónakra, és benne az eszméletlenül fekvő dikre. Szegény fickó, sóhajtotta Fred. Nem tudhatták, hogy barátjuk szívében karácsony lett de a mennyben, Isten dicsőségében egy idős ember újjongva énekelt az angyalokkal. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és úgy fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Az üzenet Hogy történhetett ez meg vele? Ám bár Vera valósággal kierőszakolta a dolgot. Most így utólag visszagondolva, teljesen világos volt a számára, hogy is csinálta. Megvolt a maga taktikája erre. Megnyerő modorában újra meg újra türelmesen ismételgette a saját felfogását, míg a másikat maradéktalanul meg nem győzte véleménye helyességéről. Vele szemben felesleges volt minden ellenállás, elolvadt, mint hó a napon. Ha Vera valamit egyszer a fejébe vett, akkor sehogy sem lehetett eltántorítani attól. Elég hamar rájött, mire megy ki a játék. Kézzel lábbal tiltakozott ellene, jól lehet, az első pillanattól kezdve tisztában volt azzal, hogy vera szemben csak ő lehet a vesztes. Természetesen tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy, bizonygatta Vera. Ezt el is magyaráztam a többieknek. De éppen amiatt van ez, mert olyan tehetséges vagy, és hihetetlen művészi adottságokkal rendelkezel. És ugyan kicsinálná meg, ha nem te. Valóban kicsinálná meg. Ráadásul ez a szakmája. Rendező még hozzá a tévénél. Vera többször is hangsúlyozta, hogy ő az egyetlen, aki ezt képes megvalósítani. Na jó. De ha elvállalom, akkor én szabom meg a feltételeket. Sokkal jobbnak kell lennie, mint az elmúlt években. Úgy kell nekiállnunk, mint a tévénél. Egyezett bele végül megadóan. Hát persze, felelte Vera, máskülönben nem is téged kértünk volna meg. Ragaszkodom a jó megvilágításhoz. De talán ennél is fontosabb a kiváló hangosítás, hogy a terem leghátsó sorában is értsék, ami a színpadon elhangzik. Ezen kívül korhű kosztümök is kellenek. Nem akarok öreg lepedőkből készült felismerhetetlen műremekekkel dolgozni. Olyan karácsonyi színdarabot akarok, amelynek van üzenete. Pont ez az, amit mi is szeretnénk, bólogatott Vera. Egy olyan karácsonyi darabot, amelynek üzenete van, ami megszólít. Hát igen, így történt, hogy ő, Lukas Weiss, egy karácsonyi gyerekdarab rendezője lett. Az első megbeszélést azzal kezdte, hogy felsorolta, mi minden fontos a számára, illetve mihez ragaszkodik. Számolniuk kellett azzal, hogy addig nem nyugszik, amíg tökéletesen nem megy az egész. Megismételte, hogy a legfontosabb a színdarab üzenete. Nem lesznek papírtevék vagy tornacipős pásztorok. Egy pásztor legyen mezitláb és saruban. Farmerna drágos angyalokról pedig végkép szó sem lehet. Mindenki egyet értett vele. Lukász egyre jobban belelkesedett. Főleg amikor észrevette, hogy számíthat néhány egészen használható emberre, például Arnoldra, aki a hangosítás megszállottja volt, és ismert minden fogást és trükköt, úgyhogy tényleg lehet majd hallani az egész teremben a legvékonyabb hangocskát is. Ő szerezte be a mikrofonokat és a hangszórókat. Egy gonddal kevesebb legalább ezzel nem neki kellett foglalkoznia. A kibérelt teremnek nagy színpadja volt igazi megvilágítással és kulisszákkal. Lukas azt akarta, hogy a gyerekek ruházata a lehető leghitelesebben tükrözze a történelmikort. Óriási munkát jelentett, de bizonyára megéri. Látott egyszer egy olyan karácsonyi darabot, amelyben a ruhákat csak egy-két madzag és biztosító tű fogta össze. Az egész terem harsogott a nevetéstől, amikor szegény József, elveszítette a nadrágját. Mindenki el volt ragadtatva Lukász ötleteitől, illetve csak nem mindenki. Az egyetlen kivételt Ján bácsi, egy idősebb ember jelentette. Amikor a véleményét kérdezték, csak ennyit mondott. Szép, szép, de nem szabad elfeledkeznünk a gyerekekről. Végül is ők fogják előadni. Hát igen, a gyerekek. Amikor Lukás elkezdett velük próbálni, majdnem inába szállt a bátorsága. Negyven fiú és lány. Olyan lármát csaptak, hogy az ember azt hihette, kitört a forradalom. Szerencsére ott volt Ján bácsi. Az énekeket tanította be a gyerekeknek, és zongorán kísérte őket. Lukász a gyerekek felét legszívesebben azonnal hazaküldte volna, de Ján bácsi erélyesen tiltakozni kezdett. Minden gyereknek játszania kell. Na jó, engedett Lukász, belátta ugyanis, hogy szüksége van Ján bácsira. Rá hallgattak a gyerekek, és neki nem került nagy erőfeszítésébe, hogy lecsendesítse a társaságot. Nagy nehezen hosszas húzavona után sikerült kiosztania a szerepeket. Azok, akiknek már semmilyen szöveg nem jutott, az angyalok kórusában énekelhettek. Ez a megoldás mindenkit kielégített, mert így az összes gyereknek volt feladata. De az egyik fiúcska, a kiserenné olyan hamisan énekelt, hogy Lukász kénytelen volt pásztort csinálni belőle. A rendező lelkesedése gyorsan átragadt a gyerekekre is. Lukász nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy megértsék, mit vár tőlük, illetve mi a darab igazi üzenete. Gyakran kellett figyelmeztetnie őket. Hé, hey, egy angyal nem áll így. Ne turkálj az orrodban, mert mindenki látni fogja a közönségből. Egy angyal nem hord zsebkendőt a zsebében, ezért előre ki kell majd fújnod az orrod. Hát te meg mit csinálsz? Csak nem rágózol. El tudsz képzelni egy pásztort, amint rágógumit rág. Gyerekek, egyet szeretnék, ha jól az eszetekbe vésnétek. Olyan karácsonyi darabot akarok, amelynek üzenete van. Tudjátok, mit értek ez alatt? Azt akarom, hogy úgy énekeljetek és játszatok, hogy megértsék a nézők, miért jött el az Úr Jézus ebbe a világba. Lukász egyre jobban élvezte a próbákat a gyerekekkel. Csak egy fiú okozott neki gondot, a kis René. Nem mintha nem akart volna jól játszani, csak éppen a döntő pillanatban mindig valahol máshol jártak a gondolatai. Pásztor, mit álmodozol? Pontosan te, René, megint elkéstél a belépéssel. Mit is kell most mondanod? Na, azt mondom, hogy, hogy ennél tovább általában nem jutott. Csak azt kell mondanod, nézzétek, világosodik. Teljesen reménytelen volt az eset, Renének ugyanis ez sem ment. Lukász már réges-rég másnak adta volna a szerepet, de Ján bácsi nem engedte. René már csak ilyen, egy kis álmodozó. De a szöveg nem okoz neki nehézséget, és ha mégis megakadna, ezért van a súgónk. Vera majd segít neki. De nem akarom, hogy ez az egy fiú elrontsa az egész darabot, tiltakozott Lukász. Ugyan biztos, hogy menni fog, vélte Ján bácsi. Ha valami hiba becsúszik, egyszerűen tovább kell játszaniuk a többieknek. Ettől még nem szenvedt csorbát az előadás üzenete. Lukász nem harcolt tovább az igazáért. Ján bácsinak tényleg minden gyerek egyformán fontos volt. Az előadás előtt egy héttel René megbetegedett, így Lukács egy másik fiúnak adta a szerepét, aki addig a fogadóst játszotta. Kitűnően ment minden. René mindenáron részt akart venni a próbákon még betegen is, de édesanyja nem engedte el. Azt mondta, hogy abból még nem lesz baj, ha egy próbát elmulaszt. Ám ez nem nyugtatta meg Renét. Tudta magáról, hogy a rossz színész. Saját magát okolhatta ezért, de képtelen volt változtatni rajta. A tanára is mindig azt mondta róla, hogy egy álmodozó. Lelki ismeretesen megtanulta a szöveget, de amikor Ján bácsi zongorázott, és a gyerekek olyan szépen énekeltek, akkor mindenről megfeledkezett, ami körülötte történt. Olyan érzése támadt, mintha igazi angyalok és pásztorok állnának előtte. Már ott is volt Betlehemben, és az Úr Jézusra gondolt. Aztán hirtelen ő következett, de ilyen gyorsan nem tudott visszaemlékezni arra, mit is kell mondania. Lukasz úr mindig leszitta emiatt. Na de majd az előadáson menni fog. Ha az a sok ember mind nézi őket, akkor összeszedi magát, és nagyon fog figyelni. Annyira szerette volna jól csinálni, hogy minden néző megértse. Miért jött az Úr Jézus a világba? Számára teljesen világos volt mindannyiukért. Ezt is élnekelték. Ján bácsi beszélt nekik arról, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy az emberek szívében lakjon. De a legtöbben nem nyitották ki előtte az ajtót. Csak egy istállóban talált helyet. De ő szerette volna befogadni az Úr Jézust a szívébe. Ez a karácsonyi színdarab üzenete is. Egész pályafutása alatt sosem volt olyan ideges Lukász, mint a karácsonyi darab előadásának estéjén. Még rengeteg tennivaló volt hátra. Mindenki akart tőle valamit, úgy, hogy arra is alig volt ideje, hogy pár falatot bekapjon. Nagy sikert arattak a díszletek. Minden olyan valóságosnak tűnt, mintha a kétezer évvel ezelőtti Betlehem utcáit látnák. Arnold sem túlzott, amikor azt ígérte, hogy a hangosítással minden rendben lesz. Kitűnő volt a hangminőség, és olyan jól helyezte el a mikrofonokat, hogy az egész teremben hallani lehetett, majd minden egyes gyermeket a színpadon. Minden a terv szerint alakult. Már özönlöttek is befelé a terembe a várakozás teljes nézők. Lukás rettenetesen ideges volt, és alig győzte megnyugtatni az izgatott gyerekeket. Még szerencse, hogy Jan bácsi ott volt. Nélküle nem is boldogult volna a felbojtult gyerek sereggel. Egyszer csak megjelent előtte René. Lukás már nem is gondolt rá, örült, hogy ilyen egyszerűen megszabadult egy problémától. A kis René nagy sugárzó szemekkel nézett Lukászra. Meggyógyultam. Örülök neki, René, de a szerepedet oda kellett adnom másnak. Ilyetten vette észre, hogy a gyerek szemei megtelnek könnyel, pedig biztosan, biztosan menne, dadogta. Lukas megrázta a fejét. Most már nem lehet rajta változtatni. Ülj szépen a nézők közé, onnan mindent jól fogsz látni. Ján bácsi Lukász karjára tette széles kezét, és halkan így szólt hozzá. Ezt nem teheted. Nézd csak rá, két katasztrófa lenne a számára. Annyira örült ennek az estének, és ha elrontja, akkor se dől össze a világ, de én azt hiszem, hogy menni fog neki. Ám legyen, szerepelhet, de nem pásztorként, adta be a derekát Lukasz. René, jól figyelj, most már Andreas a pásztor, ezen nem lehet változtatni. Te viszont átveheted az ő szerepét, mint vendéglős. Amikor jön József Máriával, és megkérdezik tőled, hogy lenne -e szállás, semmit sem kell mondanod, hanem egyszerűen csak megrázod a fejed, hogy nincs. Értetted? Láttad eleget a próbákon, ugye? Tehát a kellő pillanatban megrázod a fejed. Megegyeztünk? René teljesen elsápadt, de Lukász már ott sem volt, annyi dolog várt még rá. Pontosan nyolc órakor felemelkedett a függőny és elkezdődött a darab. Minden remekül folyt. Lukasz oldalról a színpad mellől figyelte művét. Kitűnően játszottak a gyerekek, és csodálatosan énekeltek az angyalok. Lassacskán megnyugodott. Megérte a fáradtságot, a hetekig tartó próbákat. A súgójukban gubbasztó verának semmi dolga nem akadt. Olajzottan folyt az előadás. Mária és József megérkeztek Betlehembe, és valóban olyan fáradtnak látszottak, mint akik napok óta úton vannak. Bekopogtak a fogadóba, mire kilépett a fogadós a feleségével. Messziről jöttünk, és nagyon elfáradtunk. A feleségem ráadásul gyermeket vár. Nem lenne egy kis helyük, ahol meghúzhatnánk magunkat éjszakára. René megkövülten állt előttük, szemei tágra nyíltak a döbbenettől. Kinyitotta a száját, mintha mondani akarna valamit, de nem jött ki hang a torkán. A nézők körében nőtt a feszültség. Nem, súgta Vera. René, mintha meg se hallotta volna, csak bámulta Józsefet és Máriát, és patakzottak a könnyei. A vendéglősnél mentette meg a helyzetet, a kelleténél kicsit hangosabban is nemet mondott, megragadta René karját, behúzta a házikóba, és becsapta maguk mögött az ajtót. Oda bentről azonban szivettépő sírás hangzott fel. Nem hagyhatom kint őket, nem akarom az Úr Jézust elküldeni, zokogta René. Lukasz magán kívül volt dühében. Nem igaz, ez a kis ügyefogyott az egészet elrontotta. Tudta előre, hogy így lesz. És ez a nyavajás hangosítás, most mindenki hallotta a fiú bömbölését. Tajtékozva fordult Ján bácsi felé. Tönkretette az egész munkámat. Akarta mondani, de torkán a szó, amikor meglátta az öreg könnyes szemeit. Azt akartad, hogy legyen a karácsonyi darabnak üzenete. Teljesült a kívánságot. Súgta a rendezőnek. Lukász csak ekkor vette észre, milyen csönd lett a teremben. Ó, érthetetlen kegyelem! Senki sem tudta már pontosan, mikor tűnt fel először az építkezésen. Valószínűleg az elején lehetett, amikor körülkerítették a terepet. Ott áldogált és csak figyelt és figyelt a durva rácsfonaton keresztül. Arra sem emlékezett már senki, hogy kiengedte meg neki a belépést. Az építőmunkások számára kárl egyszerűen hozzátartozott az építkezéshez. Ott botorkált a pesgőmunka munka közepette, többnyire egy nehéz gerendát cipelt, és mindenkinek felajánlotta a szolgálatait. Segíteni segíthetek? A legtöbb férfi barátságosan közeledett felé. Jó indulatúan tréfálkoztak vele, és ha csak mód volt rá, kisebb feladatokkal bízták meg. Amikor a cölöpöket verték be, nagy csalódására kisé távolabb kellett húzódnia. A cölöpferő dübörgő ritmusa azonban teljesen magával ragadta. Messziről figyelte a történéseket, és mindkét kezével a taktust verve utánozta a gépet. A bong, a bong, a bong. Minden rendben főnök, ugratták. Segíteni segíthetek? Kárl boldogan üdvözölt minden érkező teherautót, amely homokot, téglát, sódert, acélt vagy betont hozott. Úgy integetett ott, mintha nélküle be sem tudna állni a sofőr, és a kocsit az acéllapokon át ügyesen beirányította az építkezésre. Köszi Kárl, jól csináltad, vette a lapot a legtöbb sofőr. Akkor aztán ragyogott a torz arcocska a büszkeségtől és az örömtől. Összedörzsölte széles tenyereit, mintha csak azt mondta volna, na, ezzel is meglennénk. Néhányan voltak csupán, akik semmibe vették, ők is főleg azért, mert nem tudták, hogyan bánjanak vele. A különös nagy arc, a kevés hajtincsel, a széles, lapos orr, a fülek, és azok a furcsán ráncos ferde szemek egyeseket elbizonytalanítottak. Valószínűleg az jelentette a probléma gyökerét, hogy nem mertek vele nevetni. Pedig Kárl maga volt a megtestesült barátságosság. Ha csak rajta múlott, hamar megtört a jég. Túláradóan boldog volt, ha figyelhette az ácsot, aki időnként lejtette a kalapácsát. Ilyenkor aztán Kárl résen volt. Segíteni szólalt meg, és már nyújtotta is a szerszámot. Ha valahol hegeztettek valamit, tüstént ott termett. Egyszerűen lenyűgözőnek találta az elektromos ív sistergését és szikrázását. Utánozta a zajokat. Nyöszörgött, nyikorgott, sípolt, sercegett, attól függően, mikor mi történt az építkezésen. Kiváló ritmus érzékkel és olyan megtévesztően ügyesen utánzott mindent, hogy a munkások olykor telitorokkal nevettek rajta. Zenésznek kellett volna menned, Karl, van hozzá érzéked. Karl szinte rajongott a zenéért. Mint sokan az ilyen gyerekek közül, ő is nagyon muzikális volt. Felfedezte a zenét az építkezés hangjaiban, a különböző gépek a betonkeverő zajában, sőt, maga is muzikált. Nem csak a hangok utánzásával, hanem egy szájharmonikával is. Ezt egy esős napon vették észre az építkezés dolgozói. Kárl szélvédett helyre húzódott, és elővette szájharmonikáját. Soha sem gondolták volna róla a munkások, hogy így tud játszani. Amikor oda mentek hozzá, azonnal abba hagyta. Ezért aztán nem zavarták többet. Megszokták, hogyha Kárl éppen nem a gerendáját vonszója maga után, akkor valamelyik sarokban koncertezik. Csak egy valaki nem állhatta a fiút már a kezdet-kezdetétől fogva, az acélművesek egyike. Kárl őszintén sajnálta, hogy ez az ember rögtön elküldte, valahányszor a közelébe került. Pedig nagyon tetszett neki, ahogy a férfiak különféle mintákat tudnak fonni az össze vasakból. Hát még a vas hajlítása. Az volt a legszuperebb dolog, amit valaha látott. Látszott rajta, mennyire vágyik arra, hogy közelebb nehessen. Úgy lopakodott a műhely felé, ahol ez a férfi dolgozott, mint egy kutyus, amelyik tilosban sündörök. De ahogy a munkás meglátta, nyomban elzavarta, méghozzá elég gorombán. Egyszer ebédszünetben meg is kérdezték a többiek. Hé, Jakob, miért vagy mindig ilyen mogorva a fiúval? Hogyhogy hogy mogorva? Talán azt állítod, hogy barátságosan bánsz vele? Nem akarom, hogy a közelemben sündörögjön, ennyi az egész. A légynek sem árt ez a szerencsétlen, és annyira boldog, hogy itt lehet. Nem bántom én se, csak azt akarom, hogy hagyjon békén. Én sosem engedtem volna meg neki, hogy belépjen az építkezésre, de hát nem én vagyok a főnök. Pedig kedves kis fickó, szólt közbe egy másik munkás. Kezdtek szentimentálisak lenni, gúnyolódott Jakob. Kedves fickó, ez csak azért mondod, mert nincs minden rendben a fejében. Ezért vagytok olyan elnézőek vele. Lehet, hogy igazad van, szólalt meg az egyik kőműves. De neked semmit sem jelent egy ilyen fiú. Persze, hogy neki több mindent elnéznek, mint egy normális embernek, ezt tudom. De akárhányszor oda jön hozzám, a saját gyermekeim jutnak eszembe, és hálás vagyok érte, hogy ők egészségesek. Te nem így vagy ezzel? Igazán lehetnél egy kicsit barátságosabb vele. Amikor elküldöd, mindig úgy kullog el, mint egy kivert kutya. Á, ezt egy mongoloid rögtön el is felejti. Legyintett Jakob, hisz látod, hogy újra meg újra próbálkozik. Nem szenvedheted az ilyen gyerekeket? Kérdezte a munkavezető, aki figyelmesen hallgatta a beszélgetést. Gyereknek nevezed ezt a fickót hány éves lehet talán? Tizennyolc, tizenkilenc? Ez nem válasz a kérdésemre. Azt szeretném tudni, hogy nem szenvedheted az ilyen embereket? Ide figyeljetek, nincs szükségem arra, hogy előttetek mentegessem magam. Egyszerűen kellemetlennek tartom, hogy egy mongoloit kóborolít összevissza. össze-vissza. Nem méltó egy emberhez, hogy így élje le az életét. Igen, éppen ezért lehetnél egy kicsit részvéttel iránta, kiáltotta valaki. Tulajdonképpen egyáltalán nem lenne szabad az ilyeneknek létezniük. Ezt hogy érted? Talán adjunk neki egy injekciót, és kész, háborodott fel valaki. Te aztán felvilágosult nézeteket vallasz. Mindentől szabaduljunk meg, ami egy kicsit is hibás. Ebbe az irányba haladunk manapság, Figyel csak meg. Ma még csak önkéntes alapon, de egyszer majd kipucolnak mindenkit, aki nem hasznos a közszámára. Kivele? Ne izgast fel magad, válaszolta Jakob. Inkább gondold végig logikusan a dolgot. Az emberiség kétharmada éhezik, naponta halnak meg teljesen normális emberek, csak mert nincs ennivalójuk. Ez a szerencsétlen flótás pedig itt szaladgál fel és alá. És semmi haszna belőle az államnak. Így gondolod? Pontosan. Nem látom be, miért szörnyűködtök ezen. Tudni akartátok, hogyan gondolkodom erről. Én csupán azt kérdezem, hogy mi értelme ez ilyen életnek. Most még vannak szülei, akik gondoskodnak róla, de ha már nem lesznek, akkor berakják egy otthonba. El tudjátok képzelni, mennyibe kerül ez az államnak? És ha neked lenne ilyen gyereked, nekem nem születne ilyen gyerekem. Ma már ezt ki lehet mutatni a magzatvízből. Tehát megölnéd? Ha mindenáron ilyen brutálisan akarod kifejezni, akkor igen. Talán becsületes dolog ez. Humánosabb, ha világra segítünk egy ilyen nyomorékot? Bizonyos szempontból valóban nagyon szomorú dolog, vélte a munkavezető, de ő csak egy ember. Éppen ezért, Karl, sokkal többet ér, mint gondolod. Az embert az állattól csupán az értelme különbözteti meg, nála pedig pont ez hiányzik. Ha így beszélsz, minden reményemet elveszítem. Ha valaki szellemi fogyatékos is, azért még ember... Hallottad már, milyen szépen szájharmonikázik? Próbálj meg egy csimpánzt megtanítani erre. Szájharmonikázni minden gyerek tud, védekezett Jakob. Valóban? Próbált ki egyszer magad, nekem még sosem sikerült. Először azt hittem, hogy csak egy éneket tud rajta játszani, de kiderült, hogy mindenfélét ismer, vetette valaki közbe. Mostanában pedig karácsonyi énekeket választ. Van egy kedvence, azt játssza a legtöbbször, az is karácsonyi? Nem, nem hinném, de az biztos, hogy valami keresztény ének. Gondolom hívők a szülei. Tegnap ugyanis azzal fogadott, hogy jön az Úr Jézus. Persze arra gondolt, hogy nem sokára karácsony. Tudja valaki annak az éneknek a szövegét, amit mindig játszik? Á, maga se tudja, vélte Jakob. Majd megkérdezem a vejemet, ő tangóharmonikázik, mondta az munkavezető. Na, megyek dolgozni, állt fel Jákob, és kinyitotta az ajtót. Ti meg a mongoloidotok, és mindig ugyanaz a nóta. Néhány nap múlva megint együtt üldögéltek az építkezésen felállított lakókocsiban. Mielőtt elfelejteném itt az ének, amiről beszéltünk, vett elő a munkavezető egy lapot a nadrág zsebéből. A vejem rögtön tudta, melyikre gondolok. Na, hadd halljuk. Én nem tudom elolvasni, nevetett a munkavezető. Csak nem vagy analfabéta, add ide. A munkavezető nevetve odaadta a cetlit a kőművesnek. Az egy pillantást vetett a szövegre, és zavartan elhallgatott. Na, biztatták harsányan a többiek. Hadd halljuk, vagy te sem tudsz olvasni? Amazing, gracia. Svet, de, sound kezdte betűzni a kőműves. Ide vele nevetett Jakob, hisz ez angolul van. Te tudsz angolul? Hat évig dolgoztam Ausztráliában. Akkor olvast fel, követelték a többiek. Amazing grace How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, But now I see. Most már elhisszük, hogy tudsz angolul, szakította félbe a kőműves, aki az előbb felsült. De mit jelent ez az egész? Inkább fordítsd le nekünk. Néhány fogalmat nem olyan egyszerű lefordítani. Azért csak próbáld meg, nem fogunk kiavítani, abban biztos lehetsz. Tehát. Bámulatos kegyelem, micsoda kedves hír amely megmentett egy ilyen nyomorult embert, mint én. Elveszett voltam, de megtalált. Vak voltam, de most látok. Valami ilyesmi nem lehet teljesen szó szerint lefordítani. A vrecs átkozottat is jelenthet. Egy pillanatra csend lett a kocsiban. Egy ilyen nyomorult ember. Vajon ismerik Kárl az ének szövegét? Tette fel magának az egyik férfi a kérdést félhangosan. Ember, ez teljesen más dolog. Egy mongoloidot csak nem tanítanak meg idegen nyelvre. Akkor fogalma sincs, hogy mit énekel. De hát nem is énekli, csak játsza a szájharmonikán. Viszont lehet, hogy valaki elmondta neki, miről szól ez az ének. Jákob megvonta a vállát. Akkor sem értheti, gondolj csak bele! A kegyelem fogalma biztos, hogy túl magas neki. Mit jelent egyáltalán? Kegyelem. Te el tudnád magyarázni? A kegyelem Isten jön, mondta a munkavezető. Jakob bosszúsnak látszott. Nekilátok megint a munkának. Állt fel, hogy kimenjen. A kőműves azonban megállította. Megtennél nekem egy szívességet? Írd már le nekem ezt az éneket lefordítva, jó? Nem tudom, talán, ha lesz rá időm, akkor esetleg. De azután ne dobd el a lapot, kérlek, kiáltotta még utána a munkavezető. Nem sokkal ezután történt. Karl játszotta maga játékát, és élte kis életét az építkezésen szerzett barátai között. Irányította a toronydaru kezelőjét. Nagyon csodálta ezt a férfit, aki véleménye szerint Különösen rászorult az ő támogatására. Persze sajnálta, hogy csak a földről segíthet, de legalább megkísérelte, hogy olyan jól végezze dolgát, ahogyan csak lehet. Hangosan kiabált, a fejét hátrahajtva és vadul gesztikulálva. Szerencsére a többi acélműves kedvesebb volt hozzá, mint Jakob, úgyhogy az építkezésnek ez a területe sem szenvedett hiányt utasításaiban. Egy délután, röviddel a munka befejezése előtt, Jakob még néhány betonvasat akart hozni az egyik teherautóról, amely jól meg volt pakolva a legkülönbözőbb építőanyagokkal. anyagokkal. Maga a teherautó kicsit ferdén, félre csúszva állt az építési terület egyenetlen talaján. Ennek elővigyázatosságra kellett volna intenie a férfit, de ő valószínűleg nem vette észre, és nagyon rosszul sült el a dolog. Amikor megpróbált néhány rudat kihúzni a rakományból, egy egész tétel lecsúszott oldalt a teherautóról. Jakob elesett, és egyik lába beszorult egy köteg acélrút közé. Miközben azon fáradozott, hogy kiszabadítsa a lábát, meglátott valamit, amitől félelmében és rémületében felkiáltott. Egy rakás betonlap csúszásnak indult, Tudta, ha az leesik a kocsiról, rögtön agyon szúzza. Kétségbe esettem, próbált szabadulni, félelmében szakadt róla a veríték. Rájött, hogy képtelen egyedül megoldani a helyzetet, ezért segítségért kiabált. Fiúk, segítség! Isten nevében segítsetek! Kétségbeesése közepette, egyszer csak felbukkant a mongoloid. A nagy gyerek néhány ugrással mellette termett. Segíteni, én segíteni! kiáltott Kárl, és még mielőtt Jakob a szerencsétlen teremtés láttán minden reményét elveszítette volna, Kárl egy hihetetlenül erős mozdulattal a rakomány egyik függőlegesen álló rúdja elé helyezte a gerendáját. Így egy pillanatra fel tudta tartóztatni a csúszó betonlapokat. Ezután teljes súlyával neki támaszkodott, anélkül, hogy tudatában lett volna annak, mekkora veszélynek teszi ki magát. Vagy talán csak jobban fel tudta mérni a helyzetet, mint azt egy mongoloidról feltételezni az ember. Lenézett Jakobra, aki kiabálva feküdt a lábánál, és a nehéz vasrudakkal küszködött. Együtt kiáltoztak tovább: Segítség, segítség, segítség! Mindez pillanatokig tartott csupán, de egy örökké valóságnak tűnt, mire odaért a többi munkás. Szerencsére azonnal felfogták a helyzet komolyságát. Néhány férfi félrefeszítette az acélrudakat, míg a többiek kiszabadították Jakobot. A munkavezetőn kívül senki sem vette észre, milyen veszélyben van Kárl. Pár lépéssel a fiú mellett termett és elrántotta őt a betonlapoktól, amelyek néhány másodperccel később nagy robajjal zuhantak le a teherautóról. Súlyuknál fogva forgácsán zúzták Karl gerendáját, amely egy pillanatig megakadályozta a lezúdulásukat. A robaj után félelmetes csend támadt. Az acélműves becsukta a szemét, Arca fehér volt, mint a messzelt fal. Mi van a lábaddal? Törte meg valaki a csendet. Jákob nem felelt, de fájdalomtól eltorzult arca, nagyon is beszédes volt. Óvatosan felsegítették, és a lakókocsihoz akarták vinni, de ezt már nem engedte. Két férfira támaszkodva ugrált a kocsi felé. Pár lépés után megállt, és halkan megkérdezte. Hol van Kárl? Ez volt az első eset, hogy nem a mongoloidnak nevezte. Biztosan már megint valahol bóklászik, talán már el is felejtette az egész esetet. Tiszta szerencse, hogy a fiú pont a közelben volt, vélte az egyik munkás, aki a munkavezetővel Jakob mögött baktatott. Bizony erősítette meg a munkavezető, furcsa pillantást vetve munkatársára. Tiszta szerencse, hogy rögtön cselekedett, és véletlenül úgy állította oda a gerendát, hogy feltartotta a lapokat. Észrevettette is, hogy Karl megpróbálta a kezével feltartóztatni a rakományt. Óriási szerencse az egész? Vagy esetleg valami más? Csendben mentek tovább. Még mielőtt elérték volna a lakókocsit, Jakob ismét megállt és figyelmesen fülelni kezdett. Akik támogatták, érezték, hogy minden ízében remeg. Valahonnan egy szájharmonika, mélabús hangja hallatszott. Az acélművesnek folytak a könnyei, és senki sem csodálkozott rajta. Amit ebben a pillanatban átéltek, az semeikük sem tudta szavakba önteni. Lehet, hogy Kárl nem ismerte a szöveget, talán messze meghaladta értelmi képességeit a kegyelem fogalma, de belőle élt. Ó, érthetetlen kegyelem, mely rég utánam jár, ki téveigőn, fakon bolyongtam utamon, egyszer csak rám talált. A koporsó készítő karácsonya Zihálva támaszkodott neki Martin a kis sötét folyosó, nedves falának. Soha nem esett még ilyen nehezére a lépcső megmászása. Csalódottság érzése lopózott a szívébe. Ha ilyen fárasztó számára a lépcsőzés, akkor nem csinálhatja ezt tovább. Ha viszont segítséget kér, akkor fel kell fednie titkát, amit oly régóta féltve őrizget. Nem is a titokról volt szó... De hát nem úgy van, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Sajnálta, hogy nem csinálhatja ezt tovább. A karácsony előtti estén mindig vitt egy kis ajándékot a legszegényebbeknek. Egész évben rakosgatott férre ebből a célból. Többnyire élelmiszert rejtettek a zsákocskák, amelyeket végigcipelt a sötét utcákon, majd óvatosan felmászott velük a, rozog a lépcsőkön. Némelyik olyan meredeknek tűnt, mint egy létre. Aztán csak nem lábújhegyen, nehogy zajt keltsen, a lakás ajtó elé lépett, és letette nehéz terhét. Mindig sikerült időben eltűnnie, mielőtt még észrevették volna. Minden egyes odajándékozottság zsák után visszabandukolt a sötét utcákon, hogy felvegye műhelyében a következő zsákmányt. Hószagot érzett, és rettentően fázott. Szerencsére nem lepte hó az utcákat, különben még nehezebb lett volna a járás Mégis egyre hosszabb ideig tartott egy-egy forduló, és egyre gyakrabban kellett megállnia, hogy ismét levegőhöz jusson Megkönnyebbült, amikor az utolsó zsákkal is célba ért Ha nehezen is ment, de sikerült véghez vinnie, és nagyon hálás volt érte Kicsit fájtak ugyan a lábai, de majd elmúlik egy-kettőre csak a légzése nem akart rendbe jönni, és ez a különös szívdobogás is lecsillapodhatna már. Sötét árnyékként haladta megvilágítatlan utcákon, időnként támaszt keresve megmegállt. Minduntalan el akarta rabolni örömét a gondolat, hogy valószínűleg nem csinálhatja tovább a karácsonyi csomaghordást. Azzal próbálta nyugtatgatni magát, hogy mindenkinek vannak gyenge pillanatai, és minden bizonyjal el fog múlni ez a hirtelen támadt fáradtság. Eddig soha sem hagyta még cserben az ereje. Pihen egy napot, aztán újra régi lesz. És holnap karácsony van. Azokra gondolt, akiket ma este megajándékozott a legszükségesebb dolgokkal. Valahányszor a szegények keserűségére és szenvedésére gondolt, Mártin szívében feltámadta vágy, hogy bárcsak gazdag lehetne. Hirtelen eszébe jutott valami, amitől felmelegedett a szíve. Igen, Isten szegény lett, hogy gazdaggá tegye a bűnösöket. Nagy öröme támadt és boldogan ért haza a sötétségbe burkolózó műhelybe. Tapogatózva belépett, kalapját és kabátját egy kampúra akasztotta, majd egy gyertyát keresett, hogy világot gyújtson. Csodálkozva fordult meg, amikor kinyílt mögötte az ajtó. Martin mester? Mártinnak Mártin vagyok, de a mestert elhagyhatja. Elfelejtettem bezárni az ajtót. Egy pillanat türelmet kérek, rögtön világosság lesz. Meggyújtotta a gyertyát, és a gyenge fénynél szemügyre vette látogatóját. Ismeretlennek tűnt, és amennyire a bizonytalan gyertyafényben kivehető volt, más ruházatot viselt, mint ami a környéken szokásos. – Miben segíthetek? – kérdezte Martin. – Magához küldtek. – Ha éjszakai szállást keres a szálló, a város szélén van. El tudom magyarázni, hogyan talál oda, mert sötétben könnyen eltéved az ember. Nem szállást keresek, mondta barátságosan az idegen. Egy megbizatással jöttem. Koporsóra lenne szükségem. Koporsóra, ismételte Martin meglepetten. Maga készítő, nem? Igen, mondta Martin habozvan, de pont ma este... Még sosem fordult elő, hogy valaki Szenteste rendelt volna a koporsót. És mikorra kellene? Nem zavarnám Szenteste, hanem azonnal lenne rá szükségem. Ma este csodálkozott el még jobban Mártin. Nem ismerem magát. Nem tudom, mindította indította arra, hogy ide koporsót venni. De azt látom, hogy idegen erre felé. Szívesen segítenék, de lehetetlenséget kér. Késő van már, és nem tartok raktáron koporsót. Tudom, hogy maga, Martin mester csak megbízásra készít koporsót. Éppen ezért vagyok itt. Ez a megbizatásom. Teljesen összezavarta ez a férfi. De ha nincs kész koporsóm, és idő sem maradt arra, hogy csináljak egyet, akkor mit vár még tőlem? Nem szeretnék udvariatlan lenni, de nehéz napom volt, kimerült vagyok. Nem tudom, hogyan segíthetnék magának. Az idegen a műhely kirakatához lépett, és olyan mozdulatot tett, amitől Martin még inkább zavarba jött, ám ezúttal azért, mert végre megértette, mire gondol a férfi. Ezért jött. Nem tudná ezt odaadni, Martin mester. Mártin megpróbálta kifürkészni az idegen arcát, de az gyertya gyertyafény csak árnyékokat vetett rá. Ez a koporsó, hogy is magyarázzam el, tulajdonképpen nem eladásra készült. Egy szállónak is megvan a maga cégére, és ez a koporsó annál sokkal több egészítette ki az idegen. Mindenki ismeri a városban a koporsó készítő műremekét. Ezelőtt a kirakat előtt sokan nem csak a maga ügyességét csodálták meg, hanem vigasztalást is találtak. Soha senki nem akarta még megvenni ezt a koporsót, és ezen őszintén szólva nem is csodálkoztam. De hát kinek kellene? Milyen embernek? Egy kedves embernek, akit nagyon sokan szeretnek. Biztosan odaadná a koporsót, ha ismerné. Úgy is mondhatnám, szinte neki készült az egyetlen dolog, ami hiányzik még róla, egy kis korona a fedelén. Megmutatom, hová kellene kerülnie. Maga abból indul ki, hogy teljesítem a kérését, de tényleg nem tudom, mit évül legyek, felelte Martin elgondolkodva. Ennek ellenére felállította műhelyében az álványokat és rájuk helyezte a koporsót. Még a gyertya homályos fényénél is látszott, hogy tényleg mestermunkáról van szó. Csodálatos fafaragás díszítette a koporsót. A belsője sötétvörös anyaggal volt kibélelve, amelyet a legfinomabb csipkével szegeztek. Amikor ezt a koporsót csináltam, mesélte Mártin, miközben kezével végig simított a fán, nem sokkal előtte volt először igazi karácsonyom. Krisztus a szívembe költözött. Annyira betöltött ez az élmény, hogy ki akartam fejezni a munkámmal is. Amíg a fával dolgoztam, a keresztre gondoltam, amelyen a megváltó a bűneimért szenvedett. A vörös anyaga vérére emlékeztetett, amelyet értem ontott ki, hogy tisztára mosson, fehérebbre, mint az a szép csipke, amit a díszítéshez használtam. Az ő érthetetlen szeretete indított erre a faragásra is, a képekre, amelyeket ezen a részen lát. Itt a pásztorok csodálkoznak. Hozzám hasonlóan ők is tudták, hogy nem méltók rá, mégis a jászolhoz hívattak. léphettek, talán meg is érinthették a gyermeket. Ez itt József és Mária, meg a titkuk. Ez meg Pilátus, akinek igazságot kellett volna szolgáltatnia, de nem tette. A keresztre feszítés, a nyitott sír. Krisztus eljövetele a felhőkön. Szinte láttam minden jelenetet magam előtt, amikor vezettem kezemmel a vésőt. Egyesek rosszallóan csóválták a fejüket, hogy minek egy koporsót így kidíszíteni. Mások azonban képes bibliának nevezték, aminek nagyon örültem. Igen, különösen a gyerekek bámulták, olykor órákon keresztül. Láttam a szemükön, hogy gondolatban Betlehemben járnak, vagy a Golgotán, pontosan úgy, mint én, amikor a koporsót faragtam. Itt állt hosszú-hosszú évekig a műhelyem ablakában. A fa ez alatt csak még szebb lett, a színe melegebb és mélyebb. Talán igazuk van azoknak, akik azt gondolják, hogy bolondság ennyi időt pazarolni egy koporsóra. Én mégis meg vagyok győződve róla, hogy ennek így kellett történnie. Tulajdonképpen mindig is sejtettem, hogy egyszer majd valakinek szüksége lesz rá. Talán most jött el az ideje. De nem tudna nekem egy kicsit többet mondani arról az emberről, akinek a koporsót szánja. Már ha odaadom. Mesélek róla magának, mihelyt rajta lesz a fedélen a korona. Szólalt meg Alkan a férfi Martin megfogta a fedelet és lassan a koporsóra helyezte Tökéletes egységet képezett a két darab így együtt Ide, mutatta az idegen A kereszt szívébe faragjon egy koronát Talán hercegé lesz a koporsó, kérdezte Martin. Ilyen megtiszteltetésben még sosem volt részem Eddig csupán szegényeket szolgáltam ki és milyen minta szerint dolgozzak? Hogy nézzen ki a korona? Ezt magára bízom. Biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan szép faragvány lesz, mint a többi. De még sosem láttam igazi koronát. Gondoljon az élet koronájára, amit azok kapnak, akik mind halálig hűségesek voltak. Mielőtt még Martin válaszolhatott volna, az idegen kisétált a műhelyből. Mártin az ablakhoz lépett, hogy utána nézzen, de már sehol sem látta. Ott áldogált egy darabig a gondolataiba mélyedve, miközben a szállingózó hópejheget figyelte. Egy idő után levette a koporsóról a fedelet és a munkapadra fektette. Gondoljon az élet koronájára! Az élet koronája! Egy ember, aki megkapja az élet koronáját! Ó, milyen hatalmas csoda ez, és milyen magas árat kellett az Úrnak fizetnie azért, hogy a bűnösöknek koronát adhasson. Tövis koronát készítettek neki, és a fejére rakták. Martin nagyon jól tudta, hogy nincs olyan ember ezen a földön, aki saját erejéből kiérdemelhetné ezt. Istenem, fohászkodott magában, semmiképpen sem lehet az élet koronája a saját művem koronája. Ha valaha koronához jutok, az azért lesz, mert te fel azt a te művedre. Gondosan válogatott a szerszámok között, és egy perc múlva megszűnt számára a világ, teljesen belemélyedt a faragásba. Tényleg nem látott még koronát, mégis úgy ment a munka, ahogy az idegen megmondta. Gondolatban Isten megváltói művén elmélkedett, és különleges ihlet járta át, amely öreg kezeit vezette. Határozott, mégis finom mozdulatokkal kifaragta a koronát, éppen a kereszt szívében. Kisfiú korától kezdve arról álmodott, hogy egyszer majd asztalos lesz. De minden másképp alakult. A halál sok munkáról gondoskodott neki egész élete során. Letörölte a koporsó fedérről a port és a forgácsot, majd szemügyre vette a művét. A kis korona teljesen beleillett a faragás egészébe. Soha nem hiányolt a koporsóról semmit, de most hirtelen úgy tűnt, hogy ez az egyetlen dolog mindig is hiányzott róla. A munkája koronája Mártin Mester hallatszott mögötte. Nehézkesen felegyenesedett hajlott testtartásából, és csodálkozva pillantott az idegenre, aki letelepedett egy kis székre az ablak mellett. Ami a koporsót illeti igen, de semmi többről nincs szó. Nem is hallottam bejönni. Annyira belemerült a munkába. Mártin lesöpörte ruhájáról a forgácsdarabokat, és a koporsó szélére ült. Fáradtnak látszik Martin mester. Igen, bólogatott a férfi, nagyon kimerültem, de elégedett vagyok és örülök. Olyan, mintha pont ez hiányzott volna még a koporsóról. Az élet koronája. Üldögéltek a magányos gyertya lobogó fénye mellett, Martin alig tudta kivenni az idegen alakját. Meséljen egy kicsit többet arról az emberről, akinek a koporsót szánja. Szólalt meg Mártin, megkopogtatva a művét. Őszintén megmondva, nem tudom, készen állok-e arra, hogy átengedjem neki. Olyan sokat készített már, és egyet sem tartott meg. Igen, így van. De ez az egy kivétel. Ebbe olyan sok dolgot faragtam bele saját magamból. A gyászomat, a vágyaimat, a boldogságomat, a hitét. A várakozását és a szeretetét egészítette ki az idegen. Úgy van. De hisz így volt ez minden koporsóval, amit készített Mártin mester. Nagyon kérem, ne nevezzen mesternek, hanem egyszerűen Mártinnak, kérte nyomatékosan. Jó, de minden alkotás a mestermunka volt Martin. A szeretetből végzett munka mestermunka. Még olyanoknak is készített koporsót, akik rossz embernek számítottak. Például Lambertnek. Martin meglepetten egyenesedett fel. Emlékszik Lambertre, Martin? A barátomnak tartottam. Nem volt rossz ember, legalábbis nem rosszabb, mint én. Ki magának Lambertről, és mit mondtak róla? Állítólag egy koszos csavargó volt. Ennyi elég ahhoz, hogy egy embert megítéljenek. Árva gyerek volt, akit teljesen magára hagytak. Nem voltak rokonai, így senki sem törődött vele. A hátrányos helyzetűek közé tartozott azokhoz, akiket mások akadályoztak meg abban, hogy a jó utat járják. Éppen elég ügyes lett volna ahhoz, hogy megtanuljon egy szakmát, de senki sem adott neki erre lehetőséget. Boldulással kellett megkeresnie a betevőjét. Csak a csavargók fogadták be. De ivott is, nem igaz? Amikor megismertem, elkeseredett ember volt, és valóban rengeteget ivott. De nem tartozott a rossz emberek közé. Legalábbis nem olyan értelemben, ahogy mások gondolják. Féltek tőle, és persze nagyon vigyáztak rá, nehogy a közelébe kerüljenek a gyerekeik. Azt beszélik, hogy veszélyes ember volt. Én viszont a saját szememmel láttam, hogy rámerészkedett a jégre, amely még egy gyereket sem bírt volna el, mert meg akart menteni egy kiskutyát, egy elhanyagolt kóbor állatot, amely pontosan olyan volt, mint ő. Egyszer meg itt, ebben a műhelyben felnevelt egy báránykát. Egy parasztember adta neki, mert egy csöpp esélyt sem látott arra, hogy életben marad. És a gyerekek közül egy sem félt tőle, aki ismerte. Mégis gyilkosként halt meg Martin. A koporsó készítő lehajtotta a fejét. Sokat meséltek magának az emberek, tette hozzá halkan. Igen, egy halott férfi mellett találtak rá a nádasban. Mindenki azt hitte, hogy Lambert ölte meg és rabolta ki. Akárhogy is bizonygatta az ártatlanságát, mindenki meg volt győződve arról, hogy ő a gyilkos. Mert olyan kőkemény fickó volt. Az beszélik, hogy még az akasztófán sem tanúsított megbánást, és amikor a hóhér körültekerte nyakán a kötelet, egyenesen vigyorgott. Vannak, akik látják, hogy nem tudják megmenteni az életüket. Ilyen ember volt Lambert is. kész fejével a szemét törölgette. Kutya hideg nap volt, amikor megismertem. Behívtam a műhelyembe, hogy megmelegedhessen a tűznél. Félénken viselkedett akár egy madárka, és először el sem hitte, hogy jót akarok. Megosztottam vele a kenyeremet, és attól a naptól kezdve rendszeresen felkeresett. Adtam neki kisebb munkákat a műhelyben. A város szélén lakott egy nyomorúságos kunyhóban. A letartóztatását követően egy értékes műalkotást találtak nála, amit bizonyára egy templomból lopott el vetette közbe az idegen. Egy betlehemi jászolt háttérben a golgotával és a nyitott sírral. Egyetlen darab cseresznyefából faragták ki. Azt nem lopta, hanem ajándékba kapta. Nem volt az semű alkotás, se különösebben értékes, csak neki jelentett sokat. Ez a faragott koporsó sok kérdést támasztott benne, amelyekre legjobb tudásom szerint igyekeztem válaszolni. Isten megnyitotta az ő szívét is, és pontosan ott érdeltünk le, ahol most maga ül. Megvallotta a bűneit, és átadta Istennek az életét. Nem tudott sem írni, sem olvasni, ezért faragtam neki azt a karácsonyi jászolt. De senki sem hitt nekem, amikor elmondtam. Azt mondták az emberek, hogy védeni akarom. És amit ők vigyornak tartottak az arcán, amikor meg kellett halnia, azt én mosolygásnak láttam. Nem fájt neki a búcsú a földi világtól. Hosszú-hosszú teher volt számára az élet. A mennyet látta maga előtt, ahogy megkapja az élet koronáját. Egy rablógyilkos Martin. A bírák lelkiismeretesen megvizsgálták az ügyét, és becsületesen, tisztességesen döntöttek. Én tudom, hogy nem követett el semmilyen büntettet mondta Mártin. Megértene, ha ismerte volna úgy, mint én. Igazságtalanul bántak vele, de akaratlanul is nagy szolgálatot tettek neki ezzel. Te csináltál neki koporsót, váltotta férfi tegezésre. Igen, de nem engedték meg, hogy keresztet faragjak a fedelére, pedig nagyon-nagyon könyörögtem. Ezért belülről faragtat ki a fedelén, nem igaz? Martin ilyetten kapta fel a fejét, és megrökönyödve nézett a látogatójára. De hisz senki sem láthatta, suttogta. Senki. Egyedül a kis róza tudta. Ő itt volt a műhelyben, amikor a fedél belsején dolgoztam. De képtelen vagyok elhinni, hogy bárkinek is elmondta. Lambert a barátja volt. De a legjobb barátja te voltál, Martin. Igen. És ez a dolog a keresztel a közös titkunk volt. Bizonyára kicsúszott a száján. Bár eddig nem is sejtettem, hogy valakinek tudomása van erről. Az a kislány volt az életem napsugara, uram. Évek óta nem hallatszott már gyerekhang a házamban, és a nevetése felüdülést jelentett nekünk. Az ő közelében Lambert is más embernek látszott. Gyakran énekeltünk együtt, és ilyenkor egy pillanatra megtapasztaltuk a mennyországot a földön. Úgy láttam meg először, hogy laposra nyomott orral csodálta az üvegen keresztül ezt a faragott koporsót. Rongyosan mezít láb. Igen, teljesen átfázott. Nagyon szegények voltak a szülei. Behoztam a kájhához, és enni adtam neki. Fájt amikor láttam, milyen mohón, szinte már kiéhezetten esik neki. Hogy megváltozott, amikor felmelegedett és jól lakott? Csak úgy sugárzott róla az életöröm, ahogy végig táncolt a műhelyen. Nem volt olyan nap, hogy ne látogatott volna meg. Összesöpörte a gyalúforgácsot, majd beült Lambert ölébe, és figyelmesen hallgatott minket, amikor bibliai történetekről beszéltünk. Semmi sem olyan fogékony, mint a gyerek szív. Egyszer láttam, hogyan mesél az utcán a többi gyereknek Jézusról. De tőle is meg kellett válnod, Martin. Teljesen váratlanul halt meg, nem sokkal Lambert távozása után. Egy koszos nyomornegyedben lakott, és Isten végül kiemelte őt onnan, mint egy virágot a szemétdomb tetejéről. Még mindig emlegetik a koporsót, amit a kislánynak készítettél. Szerettem volna jobb fából csinálni, de nem volt rá pénzem. Senkinek sem tűnt fel a fa, Mártin, de a faragott rózsáktól, amelyekkel a koporsót díszítetted, mindenki elérzékenyült. Utána nagyon magányosan teltek a napjaid. Így igaz. Viszont sok emberre gondolhatok vissza, akik boldoggá tettek. Az emléküket megőriztem. Azt is beszélik, hogy Jakob, az inasod, akihez annyira ragaszkodtál, ellopta a spórolt pénzedet. Becsapott és meglopott. Így volt, nem? Az ember, akiben tökéletesen megbíztál. Maga rengeteget kérdezősködött, vagy az emberek fecsegtek túl sokat. Jakob sem volt rossz ember, amikor megbetegedett a felesége, és a kezelése több pénzbe került, mint amennyien volt, akkor engedett a kísértésnek. Akkoriban túl sok mindent bíztam rá. Az ember néha olyan messzire néz, hogy nem veszi észre a nyomorúságot a közvetlen közelében. Szinte mindenedet elveszítetted. Csupán a lakásodat és a műhelyt menthetted meg nagy nehezen, és még évekig fizetted az adósságokat. Igen. Így történt. De neki még rosszabb volt, mint nekem. Fel sem jelentetted? Hogy tehettem volna? Ha látta volna, amit én, mennyire bánta, amit tett? Ebben a műhelyben sírta ki előttem a bánatát és a lelkiismeret fordalását, és saját maga ismerte be a bűnösségét. Miért jelentettem volna fel? Azzal nem kapom vissza a tulajdonomat. Ő viszont börtönbe kerül, és a felesége biztosan belehal. Felajánlottam neki, hogy visszajöhet hozzám, de inkább más vidékre költözött. Nemrégiben hallottam, hogy derék ember vált belőle, és igazán jól megy sora. Ez a hír hatalmas örömmel töltött el. Nehéz életed volt, Martin. állapította meg az idegen. Nem, tiltakozott Martin. Mindezek ellenére jó életem volt. Elveszítetted a feleségedet és a gyerekeidet egy pestis járványban. Nekik, akiket annyira szerettél, nem készíthettél koporsót, hogy belefaragd megsebzett szíved melegét. Nagy sietséggel egy tömegsírba temették őket. Te mégsem lettél megkeseredett ember. Hogy tudtál ennyi fájdalom ellenére úgy élni, mint ma este, amikor a város nyomor negyedébe indultál? És miért fáradoztál annyit a koporsóiddal? Mártin lehajtotta a fejét, és hirtelen elnehezült a szíve. Úgy tűnt, minden titka napvilágra került. Látom, sokat meséltek magának. Nem is sejtettem, hogy ennyit tudnak az emberek. Nincs okom arra, hogy keserű legyek, mert felfedeztem Isten szeretetét. Amikor életem könnyebb éveiben fellázadtam a körülöttem lévő szegénység és nyomor miatt, akkor ismertem meg Istent, és egyszerre megértettem, mi a célja az életemmel. Tudja, az én műveim semmik Isten munkájához képest, hiszen ő a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Ez volt mindig a szemem előtt, amikor dolgoztam. Az ember a legértékesebb műalkotás, uram. Szívesen elmondanám magának, mit jelent nekem Krisztus, de nem találok megfelelő szavakat hozzá. Isten tudja, hogy szeretem, mert ő előbb szeretett engem. És ami a koporsókat illeti, hogy miért próbálom minél szebre csinálni őket, legszívesebben még többet tennék. Nem akartam, hogy a halálé legyen az utolsó szó, és nem is az övé. Martin elhallgatott, és a melkasához kapott. Megint olyan különösen vert a szíve. Sürgősen nyugalomra volt szüksége. Alvás. Igen, az minden bizonnyal jót fog tenni. De uram, pillantott az idegenre, aki felállt az ablak melletti helyéről, és lassan közeledett felé, Hisz maga arról az emberről akart nekem mesélni, akinek a koporsót szánja. Még sokáig beszélhetnék róla, felelte az idegen halkan, de talán ennyi is elég. Nem értem, szólt Martin csodálkozva, és még mindig nem döntöttem el, hogy engedjek-e a kérésének. Martin, hirtelen úgy szólították, ahogyan még sohasem. Leírhatatlan meghatottság vett rajta erőt. Hátrafordult a hang irányába, amit maga mögül vélt hallani. A legnagyobb csodálkozására fényt pillantott meg, amely egy olyan személyből áradt, akit még sohasem látott, mégis azonnal felismert. Martin Megpróbált felelni, de hirtelen megszédült. A koporsó után kapott, hogy megkapaszkodjon benne azonban egy erős kéz megragadta őt. Másnap reggel, amikor zúgni kezdtek a karácsonyi harangok, hogy a hóval borított városka lakóinak Krisztus születéséről énekeljenek, egy kisfiú észrevette, hogy eltűnt a koporsó az ablakból. Bekukucskált hát az üvegen át, és felfedezte a koporsót a műhely közepén az álványokon. Martin feküdt benne. A kisfiú határozottan állította, hogy aranykoronát látott az idős úr fehér haján, de az emberek egyszerűen kinevették. Azt mondták, hogy érzékcsalódás lehetett a korai napsugarak játéka az üvegen keresztül. A temetéskor senkinek sem tűnt fel a kiskorona a kereszt szívében, olyan tökéletesen beleillett a koporsó készítő munkájába. A múltba vezető nyomok. Valahol itt kellett lennie. Megállt, fürkészve, emlékeiben kutatva pásztázta végig a házak homlokzatát. Sehol semmi pont. Évek óta nem járt ezen a környéken. Ennek ellenére azt remélte, hogy nem lesz nehéz megtalálni a házat, hisz annyiszor gondolt már vissza arra az estére. De tévedett. Egyre inkább erőt vett rajta a csalódottság, miközben újra és újra végigment a csatornamenti menti utcán. Keres valakit? Majdnem neki ment egy férfinak. Hogyan? Úgy máskál itt az utcán, mint egy kintornás, csak éppen nem ad ki semmilyen hangot. És kis híján nekem jött. Ön itt lakik? Nem ebben az utcában, hanem ott elől a sarkon. Igen, keresek valakit, de egy kicsit összezavarodtam. Hányas számot keresi? Éppen az a bajom, hogy nem tudom. Ja, hát úgy nehezebb lesz. Igen, tapasztaltam. Kilenc éve jártam itt legutóbb, de azt gondoltam, rögtön felismerem majd a házat. És kit keres? Ha én azt tudnám, a másik bizalmatlanul mérte végig a tekintetével. Még a nevét sem tudja, és egész biztos, hogy itt kell lennie. Jasper szája akaratlanul mosolyra húzódott, olyan furcsa hangon kérdezte ezt az idegen. Biztosan azt gondolja, hogy egy őrültel van dolga, látom magán. Hát, valószínűleg különös látványt nyújthatok, se cím, se név. Mégis azt képzelem, hogy megtalálok valakit, akivel csak egyszer találkoztam az életben. És biztos, hogy ebben az utcában volt? Egészen bizonyos. Ez az egyetlen dolog, amit biztosan állíthatok. Egy férfit vagy egy nőt keres? Egy férfit. Elég idős lehet már. Itt legalább nyolc 70 év feletti férfi lakik. Végül is becsöngethet mindegyikhez, de ha még a nevet sem tudja, akkor nagyot fognak nézni. Milyen volt az a férfi? Magas, alacsony, göndörhajú, kopasz, sovány vagy kövér? Nem tudná leírni? Csak azt tudom róla, hogy keresztény. Keresztény. Akkor csak is az öreg Weber lehet. Ha csak egyszer találkozott vele, és ezt az egy dolgot tudta meg róla, akkor csak az öreg Weber lehetett. Lehetett? Talán már nem él? Nem tudom. Nézze csak, ott lakott abban a Vöröstéglás házban az első emeleten. Jól ismerte őt? Jól, hogy jól ismerte me? Kedves ember volt, igazán segítőkész, de ahogy maga is mondta, keresztény. Mindig és mindenhol a hitéről beszélt, ami engem egy cseppet sem értek el. Aztán évekkel ezelőtt elköltözött innen. Nem tudom, hogy hová, valószínűleg egy öreg otthonba. Ha ez ilyen fontos magának kérdezze meg a fodrászt odaát, az majdnem mindent tud. Az öreg is nála vágta a haját. A fodrász üzlet tele volt. Két férfi éppen kezelés alatt állt, egyikük feje a mosdókagyló fölé hajolt. Három másik cigarettázva, beszélgetve várakozott. Csukja be az ajtót, mert attól nem lesz melegebb, ha tárva nyitva hagyja. Felkészülhet egy óra várakozásra, innen nem jut ki egyhamar. egy hamar. Kellene egy-két kempingszék főnök? Milyen dolog az, hogy csak úgy áldogáljon a szegény vendég? Nem hajat vágatni öttem, hanem keresek valakit. Ha a rendőrségtől van, akkor az egész mandát letartóztathatja, tromfolt a borbé. Ne hagyja magát megtéveszteni, uram, ez a személy csak el akarja terelni magáról a figyelmet, pedig egész sor büntet nyomja a lelkét. Vigyázz, mit beszélsz, nem sokára itt ülsz előttem a szégben. Fogadjunk, hogy nem a rendőrség jött az úr. Előkelő ember túl jól öltözött ahhoz, hogy spicli legyen. Egy bizonyos Weber urat keresek, nevetett Jasper. Egy öreg embert, aki itt lakott a közelben. Valaki azt mondta, mindig itt vágatta a haját. Évekkel ezelőtt költözhetett el valószínűleg öreg otthonba. Az öreg Weberre gondolhat, hallatszott a mosdó kagyló felől. Persze, biztosan. Legalább négy éve már, hogy elköltözött. Nem ő volt az a pap féle. A férfi, aki ezt kérdezte, nem csak a legsoványabb, hanem messze a legalacsonyabb is volt a társaságban. Ahányszor találkozott vele az ember, mindig Istenről és Jézusról beszélt. Nem volt olyan szörnyű, védte a fodrász, volt kliensét. Annak az embernek legalább volt meggyőződése, amit nem szégyelt kimondani. Le a kalappal előtte. Csak nem a kis törpe talált valami kivetni valót az öreg Véberen, szólalt meg a tompa hang újból a mosdókagyló felől. Semmi bajom az öreg Véberrel, a papok idegesítenek. Eleget hallottam őket a rádióban. Nem értem, miért beszélnek az emberek olyan furcsán, ha Istenről van szó. Teljesen más hangom, mint normális esetben. De az öreg Weber nem úgy beszélt. Talpik férfiként viselkedett az öreg, akinek tényleg volt mondani valója. Ezzel a mosdókagylónál álló férfi törülközővel a fején felegyenesedett. Most komolyan beszélek. Amikor benne voltam a slamasztikában, az öreg Weber segített rajtam. Ezt a legtöbb barátomról nem mondhatnám el. Igazad van, mondta a fodrász a megfelelő fésült keresgélve, egy rossz szavunk sem lehet az öreg Véberre. Sokszor elgondolkoztatott a szavaival, vélte egy idősebb ember, aki eddig hallgatott. A sovány hitetlen kedve csóválta a fejét. Látszik, hogy nem sokára itt a karácsony, lassan már azt hiszem én vagyok az egyetlen pogány ebben a díszes társaságban. Rokona az öreg Vébernek? kérdezte Jászpert a fodrás széken ülő. Nem, de szükségem lenne a címére. Megadhatom magának. Na nézd csak, kiáltott a kis sovány. Fizetek érte, ha ezt egy tompa ollóval nyírod meg, kontrázott a másik, és Jasper felé fordulva nevetve folytatta. Ne törődjön vele, ha minden ember olyan lenne, mint az öreg Weber, másképp néz neki a világ. Meg fogom adni magának a címét. Az öreg otthon egy új lakónegyedben volt. Bár talán túlzás is azt állítani, hogy új, legfeljebb csupán a belvároshoz viszonyítva. Amikor Jasper belépett az épületbe, közel távol egy teremtett lelket sem látott. Valaki csak jön majd, gondolta, és csendesen bárokozott. Öt perc múlva még mindig ugyanott áldogált, amikor egy férfi haladt el mellette szerszámos ládával a kezében. Letette a szerszámait egy ablakpárkányra, és megszólalt. Nincs itt senki, aki útba igazítsa. Nincs, pedig már egy ideje várakozom. Igen, beteg a recepciós hölgy, a helyettesítőjét pedig az előbb láttam fenyőágakkal a kezében. Biztosan a karácsonyi díszítésben segít. A nehezét már megcsináltam én. Tudja, ácsként kezdtem egy építkezési vállalatnál, de az évek során mindennel foglalkoztam. Csempésztem, mázoltam, még kőműves is voltam. Igen, egy ilyen helyen mindent meg kell tudni csinálni. Ha valami elromlik, akkor megszerelem. Csak a gázhoz nem vagyok hajlandó hozzányúlni. Nézze csak, már jön is a hölgy. Jasper odament a recepcióhoz, és az öreg Weber után érdeklődött. Azt hiszem, hogy Paul, Paul Weber, de nem vagyok benne teljesen biztos. A hölgy végignézett egy listát, majd megrázta a fejét. Attól félek, hogy rossz helyen keresi, talán a rokona? Nem, csak egy régi ismerőse. Sajnálom, Wassner, Weyland, Wilhelm, csak Weber nincs. Akkor nincs mit tenni, köszönöm, hogy megnézte. Jasper csalódottan indult kifelé. Nem járt szerencsével, kiáltott utána a házmester. Jasper odalépett hozzá. Nem, nem tudott segíteni. A férfi az ablakzárral kínlódott. Micsoda vacak áru, mérgelődött. Nézze, csak egyszerűen letört. Mi lenne, ha ez egy ifjúsági klub, vagy egy konditerem lenne? Szerencse, hogy itt csak idős emberek laknak. Összeszedte a szerszámait, majd kinézett az ablakon, és intett valakinek. Ez Bézenbinder asszony, ott az első emeleti ablakban, baloldalt. Már majdnem 96 éves, de szellemileg, még teljesen friss. Nagy ajándék ez. Még egyszer integetett. Mindig integetek neki, és számít is rá. Figyelni szokta az épületet, hogy éppen hol vagyok. Ilyen időskorban magányossá válik az ember, ebben biztos lehet. Magának nincs itt rokona, ugye? Nincs. Onnan sejtettem, hogy még sosem láttam itt. Ismerek minden egyes látogatót. A nyugdíjasok szívesen mesélnek, én pedig türelmesen meghallgatom őket. Kell, hogy legyen valaki az embernek, akinek elmondhatja a történeteit. Minden élet egy regény. Általában sok bánattal, bajjal teli, happy end nélküli. Kivéve, ha történik valami itt belül, tette kezét a szíve felé. Jasper meglepetten pillantott rá, és ragyogó ötlete támadt. Régóta dolgozik itt? kérdezte a házmestert. Mit jelent magának a régóta? Éppen hét éve. Ismer egy véber nevű embert. Az öreg vébert keresi. Úgy nézett Jasperre, mintha most pillantotta volna meg igazán. A volt borbélyánál kaptam meg a címét. A férfi megfogta a szerszámos ládáját, és Jasper karja után nyúlt. Jöjjön, mondta, a műhelyemben nyugodtan beszélhetünk. Jasper vele tartott, és nem sokára egy kis helyiségben ültek egymással szemben. Aki az öreget ismerte, azzal én is szeretnék megismerkedni. Magyarázta a házmester. Senki sem jelentett nekem annyit az életemben, mint az öreg végber. Jelentett? Talán meghalt? Igen, már hazament. Nem tudom, hogy érti, -e, mire gondolok, de az én szememben ő hazament a mennybe. Múlt nyáron halt meg, ezért nem tudott a recepciós hölgy segíteni magának. Egyébként mindenki ismerte itt a házban. Egy átlagos, mégis rendkívüli ember volt. Amikor ide került, akkoriban kezdett az életem darabokra hullani. Az emberek mindig mentegetőznek. Én is mesélhetnék magának egy hosszú történetet az otthoni körülményekről, a családomról, ahol nem voltam képes betölteni a szerepemet, vagy a zátonyra futott házasságomról. De visszatekintve nagyon is jól tudom, hogy ezért még nem kellett volna Zsák jutnom, és a teljes csőt felé közelednem. Ilyen mélyen ültem a mocsokban, mutatta kezét magasan feltartva. Szerencsétlenségemre ehhez még hozzájött az alkohol. Előtte sohasem ittam, csak néha-néha különleges alkalmakor. De megváltozott a helyzet, amikor képtelen voltam megbirkózni a problémáimmal. Tudtam én, hogy ez nem megoldás, hogy így még jobban elveszítem a talajt a lábam alól, de mintha valami húzott volna a rossz irányba. Gondoltam arra is, hogy egyszerűen véget vetek az életemnek. És akkor küldte Isten az öreg Weber-t. Talán különösen hangzik ez magának, de így történt. Sosem felejtem azt a napot, amikor felcsavaroztam az ajtajára a P. Weber névtáblát, aztán felakasztottam az óráját a falra, és beütöttem néhány szeget a képeinek. Egyszer csak megkérdezte, hogy érzem magam. Én erre visszakérdeztem, miért kérdi. Azt válaszolta, látszik rajtad, hogy gondjaid vannak. Én is ittam régebben, ember, ez így nem mehet tovább. Ennyit mondott egyenesen a szemembe. Egy idős ember, akit akkor láttam először. Vigyáztam, hogy ne áruljam el magam, és azt feleltem, hogy téved. De a szívem legmélyén sírni kezdtem. És hogy nézett rám? Egyszerűen keresztül látott rajtam. Néhány napig így végeztem a dolgom, aztán oda mentem hozzá, és ez a beszélgetés megváltoztatta az egész életemet. Olyan volt, mintha életemben először hazaértem volna. Még sohasem láttam templomot belülről, de amikor az öreg véber Jézus Krisztusról beszélt, rögtön éreztem, hogy minden szava igaz. Nem tudom, hogy érti-e, egy idős ember volt, nem egy különleges lény, de volt benne valami, hogy is mondjam, olyan ember ilyen viselkedett. Olyan természetesnek tartotta azt, hogy hisz Istenben. Segített nekem megszabadulni az alkoholtól, de még ennél is fontosabb, hogy általa megismerhettem Istent. Tudja, hogy ez mit jelent? És ezt az öreg Webernek köszönhetem. El kellett mondanom magának, hiszen ismerte őt. A két férfi hosszú ideig hallgatott, mindegyik a saját gondolataiba mélyett. Nekem is van egy történetem, mondta végül Jasper elgondolkodva. Sajnálom, hogy nem mondhatom el az öreg Webernek. Karácsony után misszióba megyek, mint orvos. Szerettem volna ezt tudatni vele. Csak egyetlen egyszer találkoztam az öreggel, nem éppen örvendetes körülmények között. Egyetemista voltam akkoriban, és pár év alatt teljesen kisiklott az életem, mert történt valami, amitől minden kicsúszott a kezemből. Elkezdtem belülni magam, és hihetetlen gyorsasággal zuhantam egyre mélyebbre. Hamar eljut az ember oda, hogy lopnia kell, ha hozzá akar jutni az adagjához. Velem is így történt. Már senki és semmi más nem érdekelt, csak a heroin. Egy este a csatornamenti utcában dolgoztam, ahol az öreg Weber lakott. Azon fáradoztam éppen, hogy egy Mercedes-t feltörjek. Végre sikerült. Már kiszedtem a rádiót, amikor valaki nyakon csípett. Pánikba estem, ki akartam magam tépni a kezei közül, de a férfi erősebbnek bizonyult nálam. Amikor megfenyegettem a csavarhúzóval, kitekerte a kezemből, és teljesen összevert. Amikor magamhoz tértem, a csatorna partján ültem egy fának támaszkodva. Néhányan álltak körülöttem. Nyomorultul éreztem magam, folyt a vér az arcomon, és rettentően piszkos voltam. A Mercedes tulajdonosa pedig eltűnt az autójával együtt. A körülöttem állók jól megnéztek, és különféle megjegyzéseket tettek. Igazuk is volt, nem érdemeltem mást. És akkor jött az öreg Véber. Segített felállnom. A többiek bolondnak nevezték, és azt magyarázták neki, hogy az ilyen úgy is hiába minden. Az öreg Véber erre olyasmit felelt, amit sohasem fogok elfelejteni. Azt mondta, hogy ha Isten így gondolkodott volna, akkor sosem kerül sor a karácsonyra. Még ma is a fülemben csengenek a szavai. Úgy szerette a bűnösöket, hogy meghalt értük. Aztán átfogott a karjával és hazavitt magához. A lakásában megmosta az arcomat, és kezelésbe vette a sebeimet. A szemem körül kék karika húzódott, a számból és az orromból pedig folyt a vér. Szörnyen néztem ki, és iszonyúan haragudtam arra a fickóra, aki összevert. Az öreg véber alig, ha nem ismerte, és azt magyarázta nekem, hogy semmi okom a felháborodásra, sőt, örülhetek, hogy az illető megmaradt az öklözésnél. Természetesen nem értettem vele egyet, pedig igaza volt. Adott egy kis innivalót, és beszélgetni kezdtünk. Abban a percben ez a legnagyobb értelmetlenségnek tűnt. De később észrevettem, hogy mélyen megérintett, amit mondott. Az ő számára nem egy mocskos bűnöző voltam, aki azt kapta, amit megérdemelt, hanem egy ember, bár kisiklott életű ember, de mégis ember. Először az életemben valaki egészen nyíltan beszélt arról, hogyan lát engem Isten. Úgy beszélt Jézus Krisztusról, mint egy létező személyről. Ezt soha többé nem tudtam kiverni a fejemből. Amikor azonban az öreg Véber pár percre kiment a nappaliból, gyorsan eliszkoltam. Attól az estétől kezdve nem volt nyugtom, amíg végül Istennél békességre nem leltem. Voltam elvonón, aztán folytattam az egyetemet. Ez így nagyon egyszerűen hangzik, pár mondatba sűrítve, pedig sok segítségre volt szükségem, amíg idáig eljutottam. Ha visszagondolok, eszembe jut néhány ember, akiknek sokat köszönhetek, de ha végigkövetem a nyomokat, akkor az öreg Weberhez vezetnek. Se a nevét, se a címét nem tudtam. Azon az estén még csak meg sem köszöntem neki, amit értem tett. Tulajdonképpen ezt szerettem volna most pótolni. Azért jutottam el eddig az öreg otthonig, mert sokan emlékeztek rá arra, hogy hívő volt. Ez fantasztikus, nem? Így szeretnék én is élni, vélte a házmester, hogy az emberek erre emlékezzenek majd velem kapcsolatban. Egy darabig még ott üldögéltek a műhelyben, és arról beszélgettek, ami a legfontosabb lett a számukra, az Istennel való élet. Az orvos és a házmester együttmondott köszönetet egy átlagos, egyszerű emberért, aki a betlehemi pásztorokhoz hasonlóan tiszta szívből adta tovább az örömhírt. Morgó medve a mosdóban toporgott, vizes kezeit feltartva, és gyámultalanul keresett valamit, amiben megtörölhetné. De csak a fényes csempét látta körös körül. Amikor a tükörben megpillantotta magát ebben a groteszk testtartásban, dübegurult. Gondolt egyet, bement az egyik vécébe, és habozás nélkül megnyomta a véscsengőt. Nyomban megjelent egy ápolónő, akire rázódíthatta rossz kedvét. Itt kérem, mutatta vizes kezeit, senki nem tud kezet törölni. A törülközőkre egyszer csak kimondták a halálos ítéletet, mivel nem elég higiénikusak. Évszázadokig megfeleltek a célnak, most meg idehoztak egy ilyen bádogtartót papírvacakkal megtönve. Olyan pici hogy legalább háromra van szükségem, mire megtörlöm velük a kezem. És utána még mindig meg kell szárítanom a zsebkendőmmel. Ez aztán a fejlődés. Most pedig üres a bádok tartó, hiába nyulkálok bele. Tulajdonképpen ki a felelős azért, hogy feltöltse? Ezért nyomta meg a véscsengőt, kérdezte az Ápolónő felháborodva. Mi más csinálhattam volna? Töröltem volna bele a ruhámba a vizes kezemet? Talán mi kértük ezt a papírkacatot? Valaki csak felelős azért, hogy feltöltse a dobozokat. Mindennek ez a nagy modernkedés az oka. Egy törülköző, ha vizes is, de legalább a helyén lóg, és még mindig lehet vele valamit kezdeni. De ezzel az üres dobozzal, mondta, s rossz rosszallását nyomatékosította az arc kifejezésével. Legközelebb mégis valami mást találjon ki, és ne nyomja meg a vészcsengőt. Azt gondoltam, hogy rosszul lett, ezért ide rohantam, aztán kiderült, hogy csak elfogyott a papírtörölköző. Fordult sarkon az ápolónő, és bosszankodva otthagyta a férfit. Még hogy csak a papírtörölköző miatt, ez mindennek a teteje, és a madám még játsza a sértődöttet, még hogy ne nyomja meg a véscsengőt. Akkor mit csináljon? Egyre bosszúsabb lett, de már jött is valaki a gazdasági osztályról. Egy hölgy. Kisasszonyt sem lehet már mondani, ez is mekkora butaság. Meg ne pukkadjon, bos úr, szólalt meg szemtelenül. Olyan mérgesnek látszik. Talán nincs okom rá? Maguknak gondoskodniuk kellene arról, hogy ez a vacak mindig tele legyen. A nő nevetve vállat vont és megmutatta a kezében lévő közüket. Nagyobb baja sose legyen, különben is sok a dolgunk. De ez a maguk feladata, vagy talán tévedek? Persze, hogy a miénk, de az ember időnként elfelejt dolgokat. Maga bos úr, sosem felejt el semmit? A katonaságnál az ilyesmit keményen megbüntették, úgy, hogy az ember kétszer is meggondolta, hogy elmerjene felejteni valamit. Először csak néhány nap fogdát kaptunk, de a háború alatt golyót is jelenthetett. Na ne túlozzon, csak nem akar agyonlövetni emiatt. Abba még senki nem halt bele, hogy vizes a keze. Helyes, tréfáljon nyugodtan. Így megy ez manapság. A felelősség érzett ismeretlen fogalom. Biztosíthatom arról, ha az én feladatom lenne, hogy feltöltsem a tartót, akkor tele lenne. Senki sem kotorászna benne hiába. Minket megtanítottak a fegyelemre. Mit gondol, miért van ma ilyen istentelen összevisszaság a világban? Na? Azért, mert a fiatalabb generáció nem tanult fegyelmet. Nem tudják, mi az, hogy kötelesség. Ha az embernek van egy feladata, akkor az pontosan, precízen végre kell hajtania. De manapság ezzel már nem törődnek. Áv egyáltalán nem olyan rossz a helyzet, vélte a hölgy csitítóan, miközben ellenőrizte, hogy jól rakta be a kiskendőket a tartóba. Annak idején, még Indonéziában, kezdte újból, de a hölgy a szavába vágott. Az annak idején elmúlt, és nem vagyunk Indonéziában, sajnos. Volt már kint a kerben, Nem? Hát ne is menjen, borzalmas idő van. Így, ni? Készen van. Most már megtörölheti a kezét. Köszönöm, nincs már rá szükségem, morogta mérgesen. Ennyi idő alatt magától is megszáradt. Na látja, nevetett a nő, és egyedül hagyta. Bos úr szomorúan csóválta a fejét. Manapság olyan megközelíthetetlenek az emberek, gondolta. Azelőtt minden más volt. Mióta a felesége elhunyt, olyan érzés kerülgette, mintha idegen lenne ezen a földön. Karolinának nem volt ennyi baja az új dolgokkal. A kisasszony felszínes viselkedésére biztosan csak ennyit mondana. Hát, ilyenek az emberek, más időket élünk. Valóban más időket, de nem jobbakat. Ő maga legalábbis hadilában állt ezekkel a más időkkel. Szálfa egyenes testtartással ment ki a mellékhelységből, Még mindig megpróbált úgy járni, ahogy tanulta, de már nem volt olyan egyszerű. Azelőtt hivatásos katona volt, és még Indonéziában, az egykori Holland-Kelet-Indiában szolgált. Az őrmesterségig vitte, és erre nagyon büszke volt. Leginkább az hiányzott neki az öreg otthonban, hogy nem akadt senki, akivel egy jót beszélgethetett volna a régi dolgokról, az indonéziai időkről, a japánokról, meg ilyesmikről. Csak Karolinával tudta megosztani az emlékeit, aki végtelen türelemmel hallgatta, amikor újra meg újra előhozta a múlt eseményeit. Együtt jó volt, de most magányosnak érezte magát, és a helyzet egyre romlott. Az idő ellene dolgozott. Úgy tűnt, nincs már belső tartásuk az embereknek. Hirtelen kihúzta magát, mert az egyik ablakban meglátta, hogy kicsit görbe háttal megy. Előfordul az ilyen, ha az ember úgy rágódik a dolgokon, és nem utolsósorban, ha valaki már 78 éves. Bement a társhalgóba, és keresett magának egy széket az ablak mellett. Nyáron nagyon szép volt innen a kilátás, de most ilyen időben. ó, oh, de fáj a háta. Pedig csak néhány métert ment peckesen. Még jóformán el sem helyezkedett, amikor bejött valaki egy porszívóval, és megkérte, hogy üljön máshová. Hát semmi nyugalma nem lehet az embernek, morogta. A szobámból kimenekültem, mert ott az ablakot pucolják, és most itt sem üldögélhetek. Úgy érzem magam, mint egy felvert vad. Ha jobban beosztanák a munkát, és például olyankor porszívóznának itt, amikor mi az ebédlőben vagyunk, akkor nem lennénk útban. De ez valószínűleg nem engedélyezett. A szakszervezet biztosan így határozta meg a szünetet. Ne morogjon annyit! Negyed óra alatt készen vagyok, és ülhet itt kedvére. Átment a terem másik felébe, ahol néhány társa a karácsonyfát díszítette. Szerinte elég kontármunkát végeztek. Rögtön adott is nekik egy-két tanácsot, de nem volt értek köszönet. Ahelyett, hogy utasításokat osztogatnál, inkább segíts egy kicsit. Egyébként sem osztályozzák, azért csináljuk, mert örömünket lejjük benne. Attól még lehetne ésszel csinálni. A csúcsot most már baleset nélkül nem tudjátok feltenni. Az lenne a legokosabb, ha mindent levennétek, aztán alulról felfelé haladnátok. Ne avatkozz bele! Ha tanácsra ez szükségünk, majd szólunk, tábornok úr! Sértetten hagyta el a társhalgót. Az utolsó megjegyzés különösen rosszul esett neki. Tudták, hogy a katonaságnál szolgált, és bántotta, ha ezzel viccelődtek. A konyha ajtaja nyitva volt, és a szakács beintette őt. Bos úr, tudná egy kicsit segíteni? Miben? Megvágtam magam, és nem mehetek el innen. Nem tudná bekötni? Ott van a sarokban a kötszeres doboz. Elég csúnyán megvágta magát a férfi, de pár perc múlva már be is volt kötve a keze. De ügyesen csinálta, csodálkozott a szakács. Biztosan máskor is kötözött be sebet. Igen. Még rondább sérüléseket is. A háborúban? Igen. Hivatásos katona volt? Azám a nyugdíjazásomig. Tíz évig még Indonéziában is szolgáltam. Tudja, hogy ez mit jelent? Hát persze, még ha ötven évvel fiatalabb is vagyok, mint maga. Volt már katona? Igenis. Tengerészgyalogos voltam. Az jó. A tengerészgyalogságnál legalább még tudják, mi a fegyelem. Habár már ott sem olyan minden, mint régen. De még mindig jobb, mint ez a rendetlen sereg, amely manapság az utcákon csoszog. Ez lenne a holland hadsereg? Görbe hát, hosszú haj, kéz a zsebben. Úgy mennek, mintha a nadrágba csináltak volna. És talán be is csinálnak, még mielőtt az első lövés eldördül. Ennyire nem lehet rossz a helyzet, nevetett a szakács. Nem ilyen rossz? Katonai szakszervezet, az ész megáll. Ilyen se volt régen. Kiérdemeltek volna egy jó segberúgást, ha panaszkodnak. Még szabadságpénzt is kapnak az urak, ha jól tudom. És ha egy kicsit rosszabbul mennek a dolgok, rögtön protestálnak. Nem tudsz belőlük férfiakat faragni. Másképp volt ez régen, sorolhatnám a példákat. Ha látom, hogyan von magát ez a fáradt csereg szabályosan szégyellem magam. Ugyan, bos úr? Nem, nem, komolyan mondom. Bele merek gondolni, mi történne, ha ezekkel az alakokkal kellene a frontra menni. Nem csak a külsőn múlik. Nem, de egy katona külseje a fegyelemről beszéljen, és a fegyelem a fronton a legfontosabb. Ott engedelmeskedni kell. Micsoda őrültség ez, beleszólási jog és tanácskozás. Amikor meglátok egy ilyen rakás szerencsétlenséget, legszívesebben oda kiáltanám. Fejed fel, melkast ki, ne csoszogjanak, hanem meneteljenek. A szakácsnak a krumplia után kellett néznie, így Bos úr visszabaktatott a folyosóra. Jól felizgatta a beszélgetés. A bejárati csarnokban megnézte az iroda melletti fali újságot. Semmi különöset nem talált. Az orvos fogadó órái, buszmenetrend, karácsonyi ünnepség, gyászjelentések. Itt az ment ritkaság számba, hogy valakinek a születését adják hírül. Hirtelen megriadt, mert a nevét hallotta, vagy csak képzelődött. Nem, világosan hallotta, hogy az irodában róla beszélnek. Jól értette a szavakat. Talán rosszul csukták be az ajtót, vagy túlságosan nagy csönd volt az előcsarnokban. Minden esetre nem is kellett hegyezni a fülét, hogy értse a beszélgetést. Felismerte az ápolónő hangját, aki morgó medvének nevezte őt. Pont azt mesélte, hogy mi történt a vécében. Egy másik megkommentálta a dolgot, de ezt nem lehetett érteni. Viszont a harmadikat igen, aki azt magyarázta, hogy amíg élt a felesége, addig nem volt ilyen zsörtölődő, nem morgott örökké. Először csak gyűlt benne a méreg, és be akart menni az irodába, hogy jól megmondja nekik az igazságot. Aztán mégis összeszedte magát, és odébb állt. Morgó medve. Mert emlékezteti az embereket a kötelességükre. Már ez sem szabad? A cipők nincsenek kipucolva, a galléron nincs gomb, a nadrág pedig nincs élére vasalva. Se baj, katona, csinálj, amit akarsz. Ezek a fickók is a karácsonyfával. Hiába minden jó tanács, önfejűek. Azért valami rossz érzés mégis maradt benne. Sejtette, hogy a felesége most nem neki adna igazat. Karolina gyakran figyelmeztette, hogy ne úgy bánjon a többiekkel, mint egy őrmester, hanem mint egy kedélyes öreg úr. Igen, amíg vele volt, addig elboldogult az itteni emberekkel is. De most, hogy már egyedül élt, semmi sem úgy sült el, ahogyan szerette volna. Ezt be kellett látnia. Morgó medvének nevezték. Ez elszomorította főleg a felesége miatt mintha árulást követett volna el ellene. Nem szabad ilyen parancsoló hangon beszélned az emberekkel, Jakob. Mintha csak most mondaná. Már többször próbált küzdeni ellene, de ez a hang nem annyira beleivódott, szinte a vérében volt. Öregkorban nehéz az ilyesmiről leszokni. Tulajdonképpen sosem sikerült neki, bár Karolina kedvéért tényleg igyekezett figyelni erre. A tiszelítségetek legyen ismert minden ember előtt, Jakob. Hát ebből nem sok minden vált valóra. Nem azért, mintha nem szenvedhetné az embereket, csak éppen mindig a hibáikat veszi észre. Ez az ő öröksége a seregből. Borgó medve. Gondolataiba mélyedve ballagott fel a lépcsőn, amikor egy váratlan látvány kirántott a tépelődéséből. Egy aranyos kislány táncolt előtte és halkan, mintha senki másnak nem szánná, egy éneket dudorázott. Bár csendesen énekelt, Jakobnak mégis sikerült megértenie a szöveget. Jézus szeret minden kicsi gyereket, Jézus szeret minden kicsi gyereket, Jézus szeret minden kicsi gyereket, minden kicsi gyerek jöhet hozzá. Igen, hát ki ne szeretné a kicsi gyerekeket? Milyen édes kislány. Egy öreg otthonban szinte elfelejti az ember, hogy ők is léteznek. Visszagondolt arra az időre, amikor még a saját lányuk is ilyen kicsi volt. Most meg már neki is vannak unokái. Kár, hogy csak fényképről ismerheti őket. Új Zélandon laknak, oda nem utazik az ember naponta. A kislány nem vette észre Jakobot, aki önkéntelenül is követte őt egészen csendesen, hogy meg ne ezt az idilli képet. Igen, ha az egész emberiség csak ilyen szépségből állna, akkor vidámabb lenne a világ. Akkor nem kellene ennyit parancsolgatni sem. Egy kicsi, két kicsi, három kicsi gyereket énekelt tovább a kislány. Minden kicsi gyerek jöhet hozzá. Egyszer csak megállt és elhallgatott. Jakob látta, hogy nyitva van a szobája ajtaja, s a kislány megpillantott valamit, ami felkeltette az érdeklődését. Hogy ne meg, halkan köhögni kezdett, és közelebb lépett hozzá. Valami szépet látsz? kérdezte. Mi az? Jakob ekkor benézett a szobába, és rájött, hogy a kislány a vajang bábok felől érdeklődik. Ezek babák, de nem szokványosak, amint látott te is, ugye? És mire valók? A kíváncsisága még nem elégült ki. Hát nehéz lenne megmondani. Ezzel a felnőttek játszanak bábszínházat. Mutasd meg! Jaj, kislány, ne kérj tőlem ilyesmit. Ez rettentően bonyolult dolog. De gyere be, megnézheted őket közelről. Bevitte magához a kislányt és leszette a falról a babákat. Meg is mozgatta őket. A gyerek egyáltalán nem volt félénk, hanem egyfolytában csacsogott. Sok látnivaló akadt az idegen szobában. Egyiktől a másikig ment. Egy nagyon szép díszes tőr is felkeltette az érdeklődését, és azt is tudni akarta, hogy mi a szárong. Hirtelen egy darabka élet költözött a szobába ahol hosszú ideig csak az öregség hagyta újabb és újabb nyomait. A kislány egy székre térdelve a szekrénykén lévő fényképeket nézegette. Különösen az esküvői kép tetszett neki. Jakob egyenruhában állt Karolina mellett, akin szép fehér ruha volt. Bár az öregember lába majdnem görcsöt kapott a szék mellett gugolva, nagyon is szívesen magyarázott meg mindent. Nem. Az az asszony nem egy angyal, hanem a felesége, amikor összeházasodtak. Nem tetszik a ruhája? És ez a férfi, ez ő maga egyenruhában. Ezt hogy magyarázza el? Tudod, a papa akkoriban katona volt. Halk és barátságos hangon beszélt, és anélkül, hogy észrevette volna, papának nevezte magát. A katonák gonoszak, jelentette ki a gyerek határozottan. Na azért nem mind, nevetett a férfi, de ragaszkodott a véleményéhez. Bántják az Úr Jézust, de ez nem akarta mondani, de végül lenyelte a szavakat és rátette a kezét a kislány fejecskéjére. A te legyen ismert minden ember előtt, ütötte szíven a gondolat. A gyermek szája által Isten lefegyverezte őt. Hirtelen megértette, hogy ez a katona sem volt jó katona. Hányszor használta fel Isten az ő kedves feleségét arra, hogy ezt megmutassa neki. Ma pedig ugyanez volt a célja ezzel a kislányjal. Jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogódzva. Jutott eszébe az énekvers. Árván, bízván, hogy megszánsz. Jakob tudta már, hogy ez a találkozás nem véletlenül történt. Isten küldte hozzá ezt a kislányt. A gyerek közben újabb felfedező útra indult. Ez az Úr Jézus? Nem, ez egy indonéziai úr, egy messzi, nagyon messzi országból, csak repülőgéppel lehet oda menni. Szereti ez a bácsi az Úr Jézust? Igen, szereti. Én is szeretem az Úr Jézust. Majd úgy nézett rá, mintha hirtelen feltűnt volna neki valami. Neked nincs mamád? Jákob rájött, hogy a gyermek Karolina felől kérdezősködik, ezért így felelt. Nos, ő a mennyben van az Úr Jézussal. Feltápászkodott a gugolásból és elővett egy könyvet a szekrényből. Aztán az asztalhoz ült fele. Egy öreg gyerekbiblia volt, amiből azelőtt sokat olvasott a lányának. Szeretnél szép képeket nézegetni? A kislány felmászott az ölébe és kényelmesen elhelyezkedett. Jákobot átjárta a boldogság meleg érzése. Lapozgatott a könyvben és megmagyarázott minden egyes képet. Ahogy így mesélt, maga is eltűnődött azon, milyen csodálatosan bánik Isten a bűnös világgal, amely a sötétséget részesítette előnyben, a világossággal szemben. Az emberek nem is sejthették, milyen szörnyű sorsra kárhoztatták önmagukat, de Isten tudta. Ezért jött a földre. Jákob megmutatta a kislánynak azt a képet, amelyen Jézus egy jászolban fekszik. A kisbabák olyan aranyosak. A csacsi is aranyos volt, az ökör is, Mária, József, a pásztorok, mind-mind aranyosak voltak. Csak a katonák nem. Jakob aztán át is lapozta a katonákat ábrázoló képeket. A kislány előtt egyáltalán nem büszkélkedhetett katonai múltjával. Szinte vágyott arra, hogy azt mondhassa, világ életében pásztor volt. Amolyan jelentéktelen Juhász. Mennyire csodálná akkor? Mosolygott magában, amikor rádöbbent, hogy örülne a kislány csodálatának, aki többre tartja a pásztorbotot, mint a fegyvereket. Igaza is van, de egy bűnös világban nem lehet meg az ember fegyverek nélkül. A hadsereg egy szükséges rossz. Különös módon hirtelen tudatára ébredt annak, hogy mindig más mércével mérte a környezetét, nem Isten mércéjével. Természetesen nem minden katona gonosz és nem minden pásztor kedves, de azt sem szabad képzelnie, hogy ha kaszárnyát csinálna a világból, akkor minden probléma egyszerűben megoldódna. Karolinának is voltak ilyen fenntartásai, és több alkalommal is figyelmeztette, hogy a katona életben sem lehet mindenre büszke. Túlságosan szépít az emlékezeted, mondogatta. Amikor még nem voltál nyugdíjas, gyakran másképp beszéltél. Így igaz, nem volt ott sem minden tökéletes. De ahelyett, hogy egyszerűen jakobos, nyugalmazott katona lett volna, ő továbbra is megmaradt őrmesternek. Megértette, hogy a környezete számára milyen bosszantó lehetett ez. Jobban kellett volna hallgatnia a Karolinára. Ezzel még az irodában beszélgető gondozók is tisztában voltak, hiszen azt mondták, amíg élt a felesége. Ó, pedig már akkor is morgó medveként viselkedett, csak nem volt ennyire egyértelmű, mert a felesége mindig visszafogta. Most értette meg, hogy Karolina ezzel nem csak a környezetét védte tőle, hanem őt is a környezetében lévő emberektől. Az utóbbi időben sokkal magányosabb lett egy meg nem értett ember, de a saját hibájából. A saját hibájából. Milyen jó, hogy Istennél nem ez az utolsó szó. Ő ugyanis egy bűnbe veszett világba elküldte egy szülött fiát. Eddig is hitt ebben, de úgy érezte, mintha csak most értette volna meg igazán ezt a hatalmas ajándékot. Nem tudta megváltoztatni a világot, hiszen ő sem volt jobb a többieknél. Katonás fellépésével csak egyetértel náluk morgó medvének nevezték. Igen, ez bántotta. Nagyon szomorú lenne, ha ilyen benyomást hagyna hátra. Isten viszont tudta, hogy ő ezt igenis másképp szeretné. Eszébe jutott egy ének. Még ma még Jézus hív, nyíljon az ajtó, táruljon a szív, holnap talán késő. Az ének szavait felidézve olyan érzése támadt, mintha imádkozott volna. Önkéntelenül a gyermek fejére tette a kezét. A kicsi erre a nyaka köré kulcsolta a karját, és adott neki egy puszit. Te is aranyos vagy, mondta. Különös érzés kerítette hatalmába a férfit, mintha egy szent, áhítattal teli pillanatot élt volna át. Úgy érezte, most már békében halhat meg. Leírhatatlan módon megtapasztalta Isten érintését és közelségét. Kopogás zavarta meg a csak nem ünnepélyes légkört. Meghozták a teáját. Amikor a hölgy kinyitotta az ajtót és meglátta őt a gyerekkel az ölében, olyan döbbent képet vágott, hogy Jakob hangosan nevetni kezdett. A hölgy viszont izgatottan felkiáltott. Hát itt van. Hogy kerül ide? Az egész ház szaladgál, mindenki a gyereket keresi. Hogyhogy nem hallották a nagy kiabálást. Ott hagyta a teáskocsit, s szaladt vinni a hírt. Hamarosan visszatért a személyzet néhány tagjával. Kisebb csődület támadt az ajtónyílásban. Jakob csak akkor ébredt rá a helyzetben rejlő kellemetlenségre, amikor észrevette, milyen idegenül néznek rá. Nem csak csodálkozást látott a szemekben, hanem félelmet és bizalmatlanságot is. Harag érződött a levegőben. Hát mit akarnak tőle, mi a csodát gondolnak róla? Érezte, ahogy gyűlik benne a méreg. Legszívesebben felugrott volna, hogy jól beolvasson nekik de a gyermekkel való találkozásnak köszönhetően valami megváltozott benne. Nem bünnösek-e valamennyien, nem képesek-e mind a rosszra? Ezért megértette őket. Nehéz dolog megkülönböztetni a jót a rossztól. Nem azt súlykulta-e Karolina és ő is a kislányukba, hogy soha sehová ne menjen el egy idegennel. Mérge egy szempillantás alatt elpárolgott, és ahelyett, hogy emelt hangon menny dörgött volna, nyugodtan megszólalt. Elnézést. Nem gondoltam arra, hogy keresni fogják, ha ennyi ideig távol marad. Itt ugrált a folyosón, és meglátott néhány érdekes dolgot a szobámban. Természetesen megengedtem neki, hogy közelebbről is megvizsgálja őket. Aztán képeket nézegettünk. Sajnálom. Teljesen megfeledkeztem az időről, le kellett volna már vinnem a kislányt. Óvatosan letette a gyereket az öléből. Úgy és most sipírtsz a mamához, és máskor ne szökj el. Utána nézett a folyosón, és látta, hogy a kislány pár lépés után újra ugra-bugrálni kezd. És már énekelt is ezúttal hangosabban. Ugyanazt a dalocskát kis változtatással. Jézus szeret minden öreg nagyapót, minden kedves papa jöhet hozzá. Megrendülten, mégis boldogan állt az ajtóban. Arra gondolt, hogy az angyalok énekesem lehet szebb ennél. Isten angyal helyett ezúttal egy gyermeket küldött. Magára csukta a szoba ajtaját és letérdelt, hogy hálát adjon. A morgó medve. A KIS ÁLMODOZÓ Mindenki jól érezte magát a karácsonyi ünnepségen. Úgy tűnt, senki sem veszi észre a kicsi lányt, aki már egy ideje álmodozva bámulta a feldíszített fát. A felnőttek túlságosan el voltak foglalva azzal, hogy kezetrázzanak, illetve egymás hogy léte felől érdeklődjenek. Úgy állt ott a kislány, mintha egy képes könyvből potyant volna ki. Jobb keze mutató ujját szopva, gondolatban saját kis világába merült. Egy gyerek világa többnyire nagyon távol esik a felnőttek mozgalmas életétől. Csak amikor megöregszenek, akkor fordul elő újra, hogy egy hullámhozra kerülnek a gyerekekkel. Ezért az öreg bácsi igenis észrevette a kislányt. Egyedül érkezett az ünnepségre, és egyébként is egy kihaló félben lévő generáció tagjaként nem túl sok ismerőssel kellett kezet ráznia. Ha egy ember kezd már az emlékeiből élni, akkor újra helyet kell adni az álmoknak. Kisgyerekek és öregemberek olykor ebben az álomvilágban találkoznak. Tudta, hogy a kicsi többet lát egy díszes fenyőfánál. Megfigyelte a tartásán és a szeme ragyogásán. Olyan fény csillogott benne, amely nem jöhetett pusztán a karácsonyfa kis villanyi Úgy látszott, mindenről megfeledkezett, ami körülötte zajlik. Az öreg azon töprengett, vajon hol járhat a kicsike? Az Istán lóban? Vagy a betlehemi mezőkön a pásztoroknál? Milyen gondolatok fordulhatnak meg egy ilyen loknis fejecskében? Egy karácsonyi dízgömb fényén messzire lehet utazni, ha az ember még gyerek. Egyszer csak meglátta a bácsit. Alszik, szólalt meg a kislány. A férfi mosolygott és bólintott. Hidegek a lábacskái. Az nem jó dolog. Nem. Majd oda tartanak egy gyertyát és akkor felmelegszenek. Hát te miről mesélsz? Jött oda nevetve egy férfi, aki minden bizonnyal az apja lehetett. Ő egy kis álmodozó. Ó, éppen csak olyan dolgokat is lát, amelyek a felnőttek előtt már rejtve vannak. Mosolygott az idős úr. Csak hogy ezek többnyire olyan dolgok, amelyek nem is léteznek. Én nem merném ezt így kimondani. Én igen, időnként ugyanis már aggódunk miatta. Egyszerűen örökké fantáziál. Azért mégis aranyos kis teremtés az álmodozás, pedig majd elmúlik. El. Sajnos. Ezt hogy érti? Ha senki sem látja, amit én, akkor előbb-utóbb bizonyára alkalmazkodnom kell a nagy átlaghoz. Így szokott ez történni. Álmokkal nem sokra megy az ember az életben. Aki viszont nem úgy fogadja Isten országát, mint egy kisgyerek, az nem megy be abba, mosolygott tovább az idős ember. Egyébként hallott már Józsefről, Állomlátónak csúfolták, de Isten Egyiptom alkirályává tette. Ön lelkész? Nem, jogász, de már régóta nyugdíjas vagyok. A kislány nem követte a felnőttek beszélgetését, hanem továbbra is gondolataiba mélyedve bámulta a karácsonyfa fényeit. Gyere, megkeressük a mamát, szólította az apja, és kézen fogta a kis göndörhajú gyereket. Az öreg ember elgondolkozva nézett utánuk. Észrevette, hogy az apa teljesen más világban mozog. Az ünnepség elhúzódott, és már nagyon későre járt, amikor elindultak hazafelé. A kislány a hátsó ülésen a motor zúgását és az úttesten guruló gumik nezét hallgatta. Vagy talán valami teljesen mást vett ki ezekből. Kimondhatná meg, mi foglalkoztatja a gyerekeket, amikor még ilyen kicsik. Az ő világukban az állatok és a tárgyak is beszélnek. A felnőttek számára ez már halló távolságon kívül van. A kislány egy csillaggal játszott, amit az öreg bácsi hajtogatott neki az est folyamán. Meg is kérdezte őt, tudja-e, mit ábrázol a csillag. Ez természetesen buta kérdés volt. ne tudná, hogy ez a megszületett gyermekcsillaga? csillaga. Azé, aki egy sötét éjszakán a hideg istállóban jött világra, amikor az angyalok azt mesélték a pásztoroknak, hogy nem kell félniük, hanem örüljenek. Dicsőség az Istennek. A göndörhajú kislány hallotta is a mennyei muzsikát, és lefordította azt, gyermeki voltához illő szavakra és hangokra. Halkan énekelni kezdett. Jó pásztor Jézusom, vigyáz rám, jól tudom, legeltet szép zöld pázsiton égharmatát iszom. Mikor leszáll az est, sötétje bánt ijeszt, az éjszakában is tudom, hogy megvéd Jézusom tanította ezt neki? Kérdezte meglepetten az apa. Gondolom anyád, felelte a felesége. Ő sok régi éneket ismer. Egész repertoárja van belőlük. Nem vetted még észre? És ezt csak így átveszi a lányunk. Ezt hogy érted? Elég okos ahhoz, hogy megtanulja. A gyermek úgy énekelt tovább, mintha szülei ott sem lennének. Ha lábam tévedez... Bánt a világ, sebez, Jézus szívén a menhelyem, ő gyógyírt ad nekem. Az apa a fejét csóválta, és elmosolyodott. Ezt hallgassd meg, Jézus szívén a menhelyem. Mit ért ez alatt egy ilyen jószág? Mindig van olyan, amit csak később ért meg az ember, vélte az anya. Amit megszoksz ifjan, azt teszed öregen a férfi. De szerintem túl korán kezdi. Anyát egyébként kívülről tudja szinte az összes Zsoltárt. Mesélte nekem, milyen gyakran volt hálás érte, hogy gyerekként meg kellett tanulnia őket. Gondolod, hogy ő annak idején megértette, mi az a nyomorúság mélyéről. Később azonban nagy vigasztalást talált benne. Hát ezt el is hiszem. Szelédült meg a férfi, de olyan különösen hangszik, olyan ódivatúan. És az is, az a véleményem, hogy a nyelv változik, és ezt figyelembe kell venni, ha az ember ilyen versikéket tanít egy gyereknek. De a tartalom a lényeg. Éppen azért. Hisz a kicsinek csak meg kell értenie, mit énekel. Talán többet megért belőle, mint sem gondolnánk. Jézus szívén a menhelyem. Biztos vagy ebben? Úgy értem érzelmileg. Isten felfedi a gyerekeknek, amit a bölcsek és az értelmesek elől elrejt. Teljesen úgy beszélsz, mint az az öreg úr ma este. Milyen öreg úr? Aki a csillagot hajtogatta. Egyedül áldogált ott. Azt gondoltam lelkész, de közben kiderült, hogy jogász. Olyanok voltak kettesben, mintha a legjobb barátok lennének. Nagyon különösnek találtam ezt az embert, nem is tudom. Egy kicsit gyerekesnek. Tudom már, kire gondolsz. Nagyon kedves embernek tűnt. Én sem mondhatok róla semmi rosszat. Egy darabig csendben vezetett tovább, és a feleség sem szólalt meg. Mindketten a saját gondolataikba merülve bámulták a fényszórók fényét, amely egész hosszan elűzte előttük a sötétséget. A hátsó ülésen is csend lett. A kislány elaludt. Olyan édesen feküdt ott, ahogy csak egy ilyenkorú gyerek tud aludni. Tegyél rá egy takarót, hogy megne Meg tudod csinálni, vagy megálljak egy kicsit? Nem, megy ez így is. A férfi egy pihenőhelynél egyszer csak letért az autópályáról, mert meglátott egy vendéglőt. Mit csinálsz? Vécére kell mennem és őszintén szólva szívesen meginnék egy kávét, hogy ne legyek ilyen álmos. Te nem kérsz egyet? Még legalább egy órát kell mennünk. És mit csinálunk vele? A kicsivel? Hagyjuk a kocsiban. Megkockáztathatjuk? Miért ne? Nézd csak, milyen mélyen alszik. De ha valami miatt felébredés észreveszi, hogy egyedül van, ne aggódj. Biztos, hogy nem ébred fel addig hiszen csak rövid időre ugrunk be a vendéglőbe. Negyed óra múlva már itt is vagyunk. Csalogatóan világítottak a vendéglő ablakai. Kiszálltak és bementek. Egy BMW. Még egy éves sem lehetett, pont ez az, amire vártak. Mindketten egyszerre vették észre. Ez az öreg cimbora. Azt hiszed, én talán vak vagyok. Ne sértődj meg olyan gyorsan. Gyere! Amennyire lehetséges volt, a sötétbe burkolózva közelítette meg a két férfi a parkolón keresztül az autót. A kocsi ajtó feltörése nem volt nagy művészet a két rutinos fickó számára. Egy perc múlva már ki is gördült az autó a helyéről. Megy, mint a karikacsapás, vigyorgott az anyós ülésen ülő. A helyetben én nem mennék el a vendéglő mellett, hát ha kinéz valaki az ablakon. Inkább megfordulnék. Törőd csak saját magaddal, nekem is van elég eszem. Csak úgy mondtam, ne akadékoskodj már. Lassan elhagyták a parkolót, és mihelyt látótávolságon kívül kerültek, teljes gázzal ráhajtottak az autópályára. Szinte vadi új nevetett az új utas a térképtartóban kotorázva. Az autó papírjai után kutatott. Nincs itt semmilyen papír. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, nem lehet valakinek ekkora szerencséje egy este. Nem hát, igazad van. Mit találtál? Egy zsebb bibliát, válaszolta a kis könyvben lapozgatva. Ragd el, jót fog tenni neked. Gondolod? Pont találtam valamit, amit megszívlelhetnél barátocskám. Hallgass csak, felolvasom neked. És megítéltetett mindenki cselekedetei szerint és a halál és a pokol belevettetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűz vetették. Jól kitalálták. Nem kitalálták, ide van írva, ezért így is van. Ha tényleg azt kapod, amit érdemelsz, akkor te biztos, hogy a pokorra kerülsz. Világos, te viszont csak is a mennyet érdemled, rögtön meg is egyezhetünk öreg harcos. Az Úr Jézus a mennyben van, csendült fel egyszer csak a kislány hangja, aki felébredt a két férfi beszélgetésére és hallotta az utolsó szavakat. Hirtelen fellépésének következményei csak nem katasztrofálisnak bizonyultak. Az elképet sofőr úgy megijedt, hogy jóformán elveszítette uralmát a kocsi felett. Cimborája megkövülten ült mellette. Majdnem beleszágódottak az autópálya közepén húzódó palánkba, és néhány száz métert kígyózva tettek meg. A torkomban dobog a szívem, dadogta a társa, amikor a sofőr végre ura volt a helyzetnek, és letörölte homlokáról a verítéket. Én reszketek mint a nyárfalevél, válaszolta a sofőr. De most mi a csudát kezdünk vele? kérdezte a másik, Fejével a hátsó ülés felé bökve. Hát igen, kiszámít ilyesmire, sóhajtott nagyot a sofőr. Máskor néz jobban körül, mielőtt beszállsz. Te is ott voltál, cimbora. A férfi hátrafordult, a gyerek a félelem legkisebb nyoma nélkül tekintett rá. Te pásztor vagy? kérdezte. A sofőr hiába fűtt rendesen a feje, hirtelen nevetni kezdett. Nem éppen, bár jó érzéke lenne hozzá, most is a juhacskáit készül biztos helyre terelni. Te még tudsz nevetni? támat rá a társa. Inkább azt mondd meg, hogy mihez kezdjünk. Van valami ötleted? Nincs. De neked biztos van. Az anyósülésen ülő férfi lehalkította a hangját, hogy a kislány ne hallhassa. Rakjuk ki az autóból. Gondoltam, hogy ezt fogod javasolni. Hát van neked szíved? Egy ilyen kicsi lányt a sötétben hagyni, ráadásul az autópálya szélén. Mit gondolsz, mi vagyok én? Inkább nem mondanám meg, de mi egyebet tehetnénk? Jobb megoldást kell találnunk. Rakjuk ki egy benzinkút közelében. Te szörnyeteg! Szitta halkan a sofőr. Gondolod, hogy erre kapható vagyok? Miért ne? Megmondjuk neki, hogy szaladjon oda a benzinkúthoz. És hogy jut vissza a szüleihez? Az nem a mi gondunk. Dehogy nem. Ha a szülők nem találják a gyereket, rettenetesen megrémülnek. Mi csak az autóra utaztunk. Nem szeretném, ha gyereklopás miatt csupnának le. Az egész rendőrség a nyomunkban lesz. Milyen butaság egy ilyen gyereket az autóban hagyni? Persze aludt. Felelőtlenség. Jó, csak vitatkozzunk erről. Ó, csak azt akartam mondani, leveszélj hülyeségeket. Oké, te vagy az okosabb, mindenki tudja. Mit csinálunk hát? A legközelebbi kiáratnál kimegyünk. Ki? De remélhetőleg nem mész vissza a parkolóhoz, ugye? De egyenesen a parkolóhoz megyek. Elment a józan eszed? Nem, éppen hogy nem, azért megyünk vissza. Akkor elkapnak minket. Ha ilyen bolond vagy, menj csak nyugodtan, de nélkülem. Inkább rögtön kiugrok az autóból. Nem kapnak el minket. Nem, hanem muzsikával és érdemkereszttel várnak majd, mert sértetlenül visszahoztuk az autót. Nincs ki mind a négy kereked. Hol az órád? Nézd már rá! Túl sokat aggódsz. Még tíz perc sem telt el. Ha egy kis szerencsénk van, akkor kevesebb, mint negyed óra alatt megtúráztattuk az autót. És amikor kijönnek, ott találják majd a régi helyén a parkolóban. De a gyerek be fog köpni minket. Csak éppen nem fogják neki elhinni, vélte a sofőr. Nem vagyok olyan biztos benne. Én igen. És ha már riadóztatták a rendőrséget? Nem hiszem, hogy riadóztatták volna. És ha mégis a tehítettől én még nem vagyok meggyőzve, akkor még idejében észrevesszük. Nagyon okos rendőrnek kell lennie annak, aki minket csőbe akar húzni. Gondolt csak át logikusan. A szülők bementek a vendéglőbe, hogy igyanak valamit, talán még esznek is. Ez biztos, hogy tovább tart negyed óránál. Vállalom a rizikót. De ha nem hiszel nekem, akkor itt kiengedlek. A legközelebbi kiáratnál lementek az autópályáról, de már fordultak is vissza. A cimbora mégsem szállt ki. Csak egyfolytában sóhajtozott. Csend volt az autópályán, és a BMW jól gurult. Versenyfutás az idővel. A gyerek a papírcsillaggal játszott. Fogd a és törőj le mindent, amit megfogtál a mancsoddal. Adta ki a sofőr a parancsot. Ha valami rosszul sülne el, nem szükséges új lenyomatokat találniuk. Az enyémről majd én gondoskodom. Társa szó nélkül végrehajtotta a feladatot. Olykor-olykor körülnézett, és pillantása találkozott a gyerek tekintetével, aki mit sem sejtve nézett rá. – Te a mennybe kerülsz? – kérdezte egyszer csak a kislány. – Kérsz egy cukorkát? – tért ki a válasz elől, és kotorászni kezdett a zsebében. A kicsi lelkesen bólogatott. – Igen. Beletette a cukorkát a kinyújtott kezecskébe. De ha azt remélte, hogy a kislány ezután békén hagyja, akkor nagyot tévedett. Megismételte a kérdést, mire a férfi megrázta a fejét. Nem, nem gondolom, kicsim. Egyszer csak a sofőr mögött át és megérintette a vállát. Te a mennybe kerülsz? Ez az érintés és ez a hang. Egyszerűen szíven ütötte. Azt hiszem, ez nem lehetséges, drágám. Felelte lassan. De, de, biztosította róla határozottan. Én is a mennybe kerülök. Igen, te biztosan, vélte a másik, mert olyan kedves vagy. Tudod, mi nem vagyunk olyan rendesek, mi, hagyd már abba, szakította félbe a sofőr. Ne beszélj olyan sokat. Megkérdezem az Úr Jézustól, mondta a kicsi álmodozó hangon. Mit? tudakolta a sofőr. Hogy ti is jöhettek-e a mennybe? A cimborája felnevetett, de a sofőr halkon ezt mondta. Kedves tőled! Isten a gyermeken keresztül utat épített a szívéhez. Ki más tudná újra felragyogtatni egy ember szívében a szinte teljesen feledésbe merült éveket? Néhány szó, egy ének, képek, melyek egyszer csak előkerülnek az emlékezett porospadlásáról. Milyen drágák is lehetnek, ha Isten egy fénysugarat vet rájuk. Az autóban teljes csend uralkodott. A férfiak elgondolkozva magukba mélyedtek, miközben a kislány a csillaggal játszott. Azon kívül megszűnt számára a világ. Száguldottak az autópályán az éjszakai gyérforgalomban. A parkolót ugyanúgy találták, mint amikor elvitték az autót. Az anyósülésen ülő férfi gyorsan kiszállt és elbújt a bokrok között. A sofőr tisztes távolból felmérte a terepet, majd belekezdett az akció legveszélyesebb részébe. Ugyanarra parkoló helyre kellett visszajuttatni az autót, ahonnan elvitték. Határozottan megkönnyebbült, amikor felismerte a helyet, és látta, hogy egy teremtett lélek sincs a közelében. Most aztán minden lélek jelenlétét összeszedve kellett cselekednie. Semmilyen nyoma sem maradhat az autó rövid kiruccanásának. A kicsi lány csendben figyelte, mit csinál a bácsi. Amikor az meggyőződött róla, hogy semmit sem felejtett el, még egyszer ránézett. Most már igazán nem vesztegethette az idejét. Minden további perc végzetes lehetett a számára. Mégsem tudott úgy elmenni, hogy kezei közé ne fogja és meg ne a fürtös fejecskét. Majd bezárta az ajtót, és eltűnt az éjszakában. A férfiak már rég látótávolságon kívül voltak, amikor a kislány még mindig bámult utánuk a sötétbe a hátsó ülésen ücsörögve. Így találták őt néhány perc múlva a szülei, amikor óvatosan kinyitották az ajtót. Hát te ébren vagy? állapította meg az apa. Mit nézel a sötétben? kérdezte aggodalmasan az anya. Elmentek, suttogta álmodozó hangon a kislány, és intett a kezével. Biztosan megint álmodott, vélte az apa a felesége felé fordulva. Fantáziája az bizony van, valószínűleg ismét pásztorokat vagy angyalokat látott. Elvitték az autót, mesélte a gyerek tovább, míg az apa, beindította a kocsit. Te jó ég, nevetett a férfi. Nem, akkor mégsem angyalkák voltak. Csúnya dolog volt tőlük, nevetett az anya is, aki belement a játékba. Nem, rázta meg erélyesen a fűrtjeit. Kedvesek voltak, nagyon kedves emberek. Kaptam tőlük cukrot. Az apa a fejét csóválta. Szerintem lassan tennünk kell valamit. Ez a fantáziálás már-már már beteges szintű. Már el is hiszi, amit kitalál. Az anya újból betakarta a kislányt, és halkan ezt mondta: Aki lop, az rossz ember. A kislány ránézett, majd lassan ezt felelte: De én imádkoztam értük. Amikor hazaértek és letették az autót a garázsban, a kislány mélyen aludt. Az apa egy percre megállt, és csak nézte az alvó gyereket, aki félre fejjel, békésen feküdt az ülésen. Egyik kezében a papírcsillagot szorongatta, a másik pedig ökölbe volt szorítva. Kis álmodozó, suttogta az apa elérzékedülten. Fölé hajolt, hogy óvatosan kiemelje az autóból. Közben észrevette, hogy valamit rejteget az ökölbe szorított kezecske. Amikor meglátta, mi az, rögtön hívta a feleségét. Táltalad ezt neki? Nem, rázta a fejét. Ilyet sosem tartunk az autóban. Tényleg ismeretlen cukorka volt, és egyikük sem dohányzott. Hitetlenkedve bámulták a ragacsos cukrot, amelyre néhány szál dohány is ragadt. Jó az úr, mamika! Borús esős nap volt. Bár nem fagyott, az utcák mégis csúszósak voltak.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 de az idős hölgy csak rázta a fejét, és végig simított a fiatalember kezén. Átvettem a fia mondta Henk, és különös meghatódottság vett rajta erőt. Aztán a nénike fejére tette hatalmas kezét, és szeríden megpuszilta őt. Könnyes szemmel suttogta. Jó az úr, mamika!